Se on maanantai 12. tammikuuta ja kello lähentelee puolta yötä. Ja tämähän ei ole Hopeisen podcastin jakso numero 26. Eli siis nämmöisistä henkilökohtaisista kiireistä johtuen tota, luvattua jaksoa en tällä viikolla ehdi millään tekemään. Eli käyn nuo Macworld-asiat sitten lävitse vasta tuossa ensi viikolla. Silloin maanantaina 19. päivä live-lähetysillalla ja siitä sitten julkaistaan myöskin podcasta. Silloin sitten paremmin tota Macworld-asiaa. Mutta syy, minkä takia tässä nyt tälle kertoilen tätä näin audiomuodossa, että viime viikolla tiistaina Henri se kanssa seurailemme tuota keynotea livenä ja otimme myös tämän lähetyksen luonnollisesti sitten myös nauhalle. Ja nyt näin yleisön pyynnöstä sekä yleisön pyynnöstä huolimatta pääset tätä tallennetta sitten kuulemaan. Alun perin oli suunnitelma, että julkaisin sen jakson numero 26 tällaisena ikään kuin B-puoliskona, mutta nyt kun se jakso siirtyy noinkin pitkälle, niin ajattelin, että julkaisin tämän nyt näin yksinään tällaisena erikoisjaksona. Eli tämä seuraava pätkä on siis täysin leikkaamaton, sisältää pelkkää puhetta ja sillä on mittaa tuommoinen parisen tuntia, joten mikä ja ystävällinen paketti se ei välttämättä ole, mutta toivotaan että joku sitä jotain iloa kuitenkin saa irti. Eli siis tiivistetympää Macworld tietoutta sitten luvassa ensi viikon maanantaina kello 19 alkaen stream.netille ja samana iltana myöskin se podcast julkaistaan. Eikä myöskään sovi unohtaa, että hopenepodcast.netissä podcast.netissä edelleen käynnissä kilpailu, jossa voi voittaa kivoja palkintoja. Se jatkuu vielä pari viikkoa, tuossa sitten tammikuun viimeisellä viikolla julkaistaan voittajat. Ja myöskin sinne päivittyy tänään tuossa tammikuun kysymys, täyttikö Macworldin julkaisut odotuksesi? Mutta sen pidemmittä puheitta, Macworld Keynote, live-seuranta, vuosimallia 2008. Oikein hyvää loppiaista siis kaikille. Sitä ollaan täällä Macworldin live aloittamassa ja meillä täällä vieraano jälleen kerran Henrik Antonen Tervetuloa. Päivää päivää. Joo, eli sinne pois podcast kuuntelijoille heti sanoa varhoituksen sana, eli tässä tulee todennäköisesti pari tuntia suoraa puhetta. Eli noi, teen tästä vielä semmoisen tiivimmän paketin sitten jälkikäteen, missä käydään läpi mitä sieltä tuli, mutta kuitenkin, että kyllä tämänkin voi kuunnella, jos siltä tuntuu, että pannaan pihalle kuitenkin. Eli täällä Henrikin kanssa aletaan seurailemaan livenä nyt sitten McWhirly. Ja vielä on pari minuuttia alkuun täällä kuulemma musiikki tällä hetkellä. Tai siis siellä isossa salissa musiikki soi ja ihmiset ottavat tällä hetkellä paikkoja. Eli tämmöinen lämmittely siellä nyt yleisöä lämmitellään pikkuhiljaa. Tai lämmittää itseään. Ei siellä paljon tarvitse kenenkään lämpärinä toimia. Ja hauska, kun täällä on... MacRumors-livessä on kuva, kuva tästä yleisesti, kaikilla on läppärit ylissä. <laughs> Joo, mä oon sitä si monta kertaa, että se on joka ikisellä on se läppäri, ja varmaan jokainen kirjoittaa jollekin kaverille, että mitä tämä tapahtuu, si siis jos ei läpsi muistiinpanoja. Vuosi sitten ne kuulemaa laittoi ainakin paikallisen VLANin poikki on keynotein ajaksi, että, että porukkakin itse ei suomiota, mutta niilläkin kaikilla nörteillä tahtoo sielläkin nykyään olla mobiili, Bodemit niin ei, ei, ei kauheasti <num> niin, niin. Rajo, rajoita Homma, Täytyy sanoa, että jos mä olisin siellä, niin en mä kyllä läppäriä tölöttäisi sen ajan. Kyllä mä haluaisin katsoa sen shown läpi. Kyllä siellä kuitenkin on niin moni kirjoittaa sitä, sitä live-seurantaa nettiin, että ei, ei mitään syytä edes muistiinpanojen pitämiseen, koska ne kyllä, ne kyllä niin, tulee niin. sitten moneen kertaan. Joo, se on kyllä totta. Jos olisi toimittajana paikalla, niin... Ehkä nyt jotain omia ajatuksia voisi laittaa talteen, mutta kyllä se nyt tuntuisi hullulta, että sä näpyttelet ylös sen se, kaiken, mitä niin koko muukin ja, maailma. Ja ne, nekin, nekin, joskin laittaisi jotain muistiin, niin senkin me tekisi varmaan kynäpaperisysteemillä ihan, ihan sen takia, että, että voi keskittyä enemmän siihen siihen itsensä. Kyllä, kyllä. Mitäs tuossa jotain oli? Niin ääni huhuihin liittyen, unohtui kokonaan puhua tosiaan tästä tästä, tämähän nyt on sitten viimeinen Macworld, mihin Apple osallistuu. Eli Apple on nyt niin lopettanut osallistumisensa kaikille messuille, At Apple Expo oli viime vuonna nyt ensimmäinen, johon he ei mennyt, ja nyt sitten Macworldiin myös, eli, eli Apple on nyt ilmeisesti tarkoitus on päästä siihen, että hän saa ihan itse päättää, milloin julkaistaan mitäkin tuotteita, mikä on sinänsä kyllä oikein ymmärrettävää, Et tuntuu se nyt tyhmältä, että jonkun messujen takia pitää sitten kaikki deadlineit asettaa siihen tammikuulle. Niin, paitsi siinä on se, että Tämä on ollut hirveä hu huomioarvo, Muuta, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että McGrawlilla on ehkä vuosi aikaa. No en tiedä, että kyllä jotkut, tuossa Twitissä, This tekissä, just oli aiheesta puhua, vai MacBreak Weeklissä, niin kyllä se on niin ainakin heidän konsensus oli, että ei sinne kukaan kyllä Applen takia mene. Että kun sitä itse kiinnoutuja pääse seuraamaan, kun murto osa ja Apple-osastolla, niin siellä on samat koneet kuin missä tahansa Apple Storessakin, että se Paras sisältö tulee niin muualta. Että. Saa katsoa, miten käy. Kun ne ainakin on ilmoittanut, tai aikoivat jatkaa. Että Apple Expohan taisi, en ihan väärin muista, niin eikö ne tainnut lopettaa nyt sitten tämän vuoden jälkeen? Joku messu ainakin mun mielestä lopetettiin. Mutta Joo, en no on niin, niitä, niitä tippuu, kun sieniä sateella, sateella Että ei siinä, ei siinä tota noin, mitään ihmeellistä ole. Että, tota noin, tietysti, no onhan niillä tietysti aina... World Wide Developers Conference, mikä, mitä ne itse pitää, niin siellähän on sitten. Niin no joo, se on tietenkin sitten se ja, ja tiedä sitten, olisiko ensi vuonna niillä jotain presenssiä taas ces jos ei, jos ei mitään suurempaa, niin. Joo, eiköhän niin, se joku. Jotain. joku siis jotkuthan, on, jotkuthan on spekuloinut, että ne, nyt kun ymmärrettävistä syistä Bill Gates ei enää pidä vuosittaista perinteistä hinouttiensa ces niin ne on... Nakittanut sinne Steve Jobsin, mikä, mikä tietysti varmaan olisi, olisi parempi show noin niin osanottojamäärien kannalta. Tai no, ei varmaan Bill Gatesilläkään mitään vaikeuksia saada huonetta täyteen, mutta tota noin, sen, sen uh, keynoteit ei ole varsinaisesti ollut, ollut, miten sitä sanoisi, niitä ei ole pidetty yhtä, yhtä viihdyttävinä. Kyllä, kyllä. Niitäkin yritin yhden katsoa silloin itse asiassa sen viimeisen, minkä se piti. Piti, olikohan se sitten vuosi sitten se niin ei sitä jaksanut <tots> Joo, sehän on muuten Apple Store taas perinteisesti alhaalle, että eiköhän sieltä nyt jotain olla julkaisemassa, ainakin se varmistaa nyt sen, eli nämä huhut on nyt saaneet varmistukset, jotain tapahtuu. Ja tuolla muuten Sääskilahden Hannu huuteli, että se on aika kova kilpailu siitä, kuka julkaisee jutut eka tähän liittyen meidän muistiinpano keskustelu. Totta, kyllä muuten toi, mutta toisaalta taas, kun sieltä tulee niin monta striimiä, niin Tarviiko siinä, onko sitä sitten hyötyä. Ah. Samaan aikaan ne kaikki, kaikki laittaa. Joo. Okei, oltaisi niin, tuolla pyydetään, että laitan tuonne hopeisen omenan topikkiin tuon striimin osoitteen, niin porukka löytää sen sieltä suoraan, pannaan se sinne. Joo. No, mitä mun pitäisi sanoa. En mä nyt sitten muista enää. Ei. Se oli jotain hassua, mutta olko? <köhön> joo, joo, joo. Vähän nyt niinku hitaasti tuntuu alkava, että siellä ei mitään. Coldplay soi, ja nyt kuulemma valot himmenevät, eli eiköhän nyt kohta tapahtua. Mikäköhän olisi hyvä... Ja ihmiset ihmiset, ihmiset rytmikkäästi huutaa, että Schiller, Schiller, Schiller, <köhön> Schiller. <köhön> joo, toi noin. Täytyypäs katsoa, mikä nyt on Schillerin listalla sitten ensimmäisenä asiana. No niin, ja sieltähän hän saapuu lavalle. Olisikohan, eiköhän siinä ensin kerrota taas, kuinka mukavasti on viime vuosi mennyt ja palkutella hekselleet siitä, että osx osuudet on nyt, tai siis netissä OSX-käyttiksen osuus on yli 10 nyt ekaa kertaa, meni tossa just joulukuussa rikki, jos ja, laskee iPhoneit mukaan. Ja uudet itunes tilastotkin varmaan käydään läpi, niin jo, ne, I, I, ne, I, iPhonein myyntiluvut. Joo, ne pitää aina, aina, aina kertoa heti ensimmäisenä. Phil Schiller näyttää aika sumealta tässä. Joo, <laughs> no, hän on aika sumean se, näköinen kyllä. Jos, jos puhutaan siitä, että Steve Jobs näyttää sairaalta, niin tuossa vasta sairaalta näyttääkin. Tällainen <laughs> kalpea myössö. <laughs> Joo, taitaa jollakin kamerasäädöt joka hakusessa. Se, se, se on muuten, jos on niinku ollut puhetta siitä, että... että Steve Jobs näyttää kovin, kovin, kovin laihalta, niin sillä ei ole sitä ongelmaa. <laughs> Joo, ei, ei sitä. Kai se on lihottanut ihan tätä varten, että huhu ei lähde kertämään. Joo, no niin, päästä nyt pikkuhiljaa asiaan. Hän on, hän on kuulemma innoissaan, että, että, että, että saa pitää tämän keynotein, ja tämä on kuulemma jännittävää aikaa Applella. että seuraava No niin, Applella nyt hyvin. Joo, niin sitä, siitä suuntaan että nyt näyttäisi vähän tässä pikkuhiljaa menevää. He esittelee nyt Pekingin kauppaa ja mynihin ja Sydnin ja kuvien kera. Se on muuten se Pekingin ablestori aika tyylikkään näköinen. Eikö se avattiin tuossa aika hiljattain? Ties kuinka monessa kerroksessa. Sinänsä on hauska, kun tuotteita on kourallinen ja silti tehdään myymälä, joka on niinku viidessä kerroksessa. Niin siinä on semmoista en, pientä en, tyylitajua. En, en ole käynyt Joo, en Itse asiassa just tuonne tuli kuva siitä. Kiinan ekasta. No itse asiassa muistuttaa, muistuttaa koomisesti aika paljon sitä Simpsonia. Joo. Että, että, <tosikin> aiheesta. Ei, ei, ei, voi, ei voi puhua siitä, että Simpsonit olisi sitä voinut kopioida, koska niillä on kuitenkin yhdeksän kuukautta sen niiden tuotantoaika. Niin. <tosikin> Joo. Nyt täällä paukutellaan henkseleitä, mikä muu yritys pystyy tällaiseen. Apple Stories 3,4 miljoonaa kävijää per viikko. Se on aika mukava luku nettisivulla. Sinne kun pistäisi Google Adsense, niin johon tulisi rahaa tilille. Podcastit TV, on paremmat luvut. Joo, vähän hitaasti tää startaamasta aikaisemmin tässä on. Jopsi, lyönyt heti alkuun. Jotenkin vähän mielenkiintoisempaa faktaa, että kyllä nyt on sillä eri käsikirjoittajat selkeästi huonommat. iPhone myynneillä kerrotaan tällä hetkellä ja iPodeista ja mäkeistä ja kerrotaan siitä. Ja tänään tänään keskitytään Maciin. No niin, niin, sieltä tuli se, mikä on erittäin hyvä ja, tämä, ja odotettava asia. Ja todennäköisesti nyt kumoon se iPhone-nanojutut, eli eikä sieltä varmaan mitään tule, ellei nyt sitten ihan loppu jotain one more thingeja, mutta eipä niitäkään nyt ole vähän aikaa kuultu. Eiköhän tämä sitä lumileopardipaukutusta ole. Oi, että. Ja tänä vuonna on myyty enemmän mäkkiä kuin koskaan aikaisemmin. Mikä yllätys tämäkin. <tos> Hei, 3,4 miljoonaa käviään noissa myymälöissä per viikko. Se on muuten vielä kovempi luku, niinku ihan oikeita ihmisiä. <tos> Joo, mutta toi noin 9,7 miljoonaa myytyä mäkkiä viime vuonna. Kasvanut tuplasti nopeampaa kuin muu ala. Eli ihan hyvää vauhtia mentyä. Ja kyllähän nyt Apple on siis ihan parin viime vuoden aikana, niin sehän on noussut sieltä no parin prosentin luokasta nyt tuohon melkein kymmeneen ja jenkeissä läppäreissä jopa joissa joillain kuukausina. Et se on kyllä se hyvä, että toisaalta markkinaosuus menee liian isoksi, niin sen jälkeen sitten taistellaan kaiken maailman antitrustioikeudenkäyntöä ja muita vastaavia. Ja eLife09 pomahti sieltä tiskiin nyt. Katsotaan kolme kolme uutta asiaa tänään, että... Tota E-Life on, on yksi, niin sitten siinä on vielä joku. Joo. Olisiko se sitten se Mac Mini? Mä vaikkaisin näin. Se voisi kyllä, vois kyllä olla joskin Mä edelleen suhtaudun siihen vähän skeptisesti. Mä jotenkin, mulla, mulla on edelleen niinkin pop-versio iLifeista, kun olisikohan mulla 0.5. Mä, mä, mä en ole jaksanut olla innostunut ollenkaan noista päivityksistä, kun se on sitä samaa, samaa kauraa. Paikotellen mm -hmm. vielä niin kuin rampautettuna. Joo, se no, iimuu viime on nosti aika paljon, paljon Uus, Uusi iPhoto. Tuo mitä kaikkea kivaa siihen on saatu. Mä väitän, että siinä on jotakin tällaista, olisiko jopa tällaista jonkinnäköistä niin kuin tai niin kuin jakamista, kirjaston jakamista netin ylitse noin niin kuin muutakin kuin nettisivujen kautta. Mun veikkaus oli se. Ja veikkaan, voi editoida kuvia. <laughs> Sekin on ihan todennäköistä iPhone on itse asiassa ainoa, jota mä, jota mä käytän, mutta sitäkin mä käytän vaan siihen, että se dumppaa mun kamerasta kuvat sinne ja sitten mä en käytä sitä mihinkään muuhun. Joo, no niin mulla on taas, mulla on Aperture itellä käytössä ja sitten mä, jo, nyt aloitus viime viikolla, vaan aloin jostakin syystä, siirry takaisin Iphotoon, koska toi Aperture on jotenkin niin raskas softa ja se on jotenkin niin, syölästä. sitä sitten vaan, kun oikeasti ottaa jotain järkeviä kuvia, mutta noin niin normaalin käyttöön, niin mun mielestä toi iPhoto on kuitenkin ihan näppärä, mutta toisaalta sitten -ap on. on ihan törkeen yli hinnoteltu. No eikö joo. Se ole, eikö se ole Ei. 300 euroa? Eihän se niin kallista, Ota nyt. Mitäs? Eikö se enää ole niin kallis? joskus se oli. Nyt ne kertoo, että iPhotoissa siis uusi, kun viimeksi tuli tämä event organisaatiointijärjestelmä mä en edes muista mikä se on, niin nyt on FACES. Eli voi organisoida kuvia ihmisten mukaan, että ilmeisesti siinä on jotain kasvontunnistusmökkäret. Okei, no toi kuulostaa sinänsä ihan mielenkiintoisia. Vai, tai to, jos siinä on oikeasti jotain tunnistusta, koska muutenhan jos sitä vaan joutuu takittamaan niitä, niin mun se sitten taas on aika turhaa. Ai niin, Applen sivut ei tietenkään kunnolla toimi, niin et nyt löydä näitä. You, uses face detection to assist in tagging. Eli no niin. siinä jotain on, mutta tietysti niihin pääsee sormeilemaan vielä niin, niin. itsekin. Tuo event-systeemi, mikä tuli viime kerran, niin se oli kyllä ihan pätevä. Että sanotaan, että se oli yksi niitä asioita, minkä takia nyt just tykkää käyttää ehkä enemmän tätä iPhotoa. Mulla, mulla on se, että mä en oikein käytä noista mitään, koska mulla taitaa olla iPhotossa näiden vuosien aikana, kun olen, olen sitä käyttänyt, niin sinne on tullut ehkä sata kuvaa. Mä en, mä en kauheasti, mä, mä en ole, mä on todella huono valokuvaaja, enkä mä, enkä mä jotenkin osaa nappailla kuvia, niin niitä on tosi vähän. Aperture hinta muuten 119,8,90 sanoo verkkokauppa.com. No on sekin aika. Mun mielestä on sama aika. hinta niin kuin Lightroom, ei se sinänsä. No, on se, no sekin seki Kaikki oli liian kallista. <laughs> on liian kallista no ei kaikki oli liian kallista, niin kyllä. Joku on mun mielestä esimerkiksi. Aperture Touch on ihan hyvin hinnoiteltu. No, tuolla nyt kuudellaan, että events on per tuontiryhmitys, eli per rulla, hän ole, koska aluperihan siinä oli se per rullasysteemi, ja nyt toi events taas sitten tekee niitä tapahtumia sinne, mihin niitä voi läitkiä. Ei siinä nyt hirveästi ollut eroa siihen vanhaa, mutta se niiden selaaminen on aika paljon kätevämpää, ja se kuinka niitä pääsee jaottelemaan. Tässä kyllä joutuu se demoa justiin, tai kertoa, miten tämä toimii, tämä kasvontunnistus, tunnistus, niin kyllä siinä täytyy itse vahvistaa. No, että, että tota, no joo, tämä on samanaama, tämä on samanaama, tämä on samanaama. Se on muuten karseita, miten kliinisiä on aina nuo kuvat, millä ne demoa on. Noi, foto, noi kunno, niinku... kun on tommosia niinku stock-foto-kuvia. No. Niinku, niin. no, Oi, ni... minä kävin viime vuonna Jamaikalla ja otin kuvia. <hä> joo, on varmasti, varmasti tuota, sinun lomakuvia siellä. Sitten myöskin kolmas tapa lajitella, eli paikkojen mukaan. Se kuulostaa myöskin ihan suht järkevältä, eli... Toisaalta vaan alkaa niin miettiä, onko se nyt vähän liikaakin sitä systeemiä jos paikan mukaan. Niin tietysti nyt kun toi GPS alkaa olemaan noissa kameroissa, niin siinä mielessä toi paikkojen mukaan kyllä voi olla ihan näppärä, koska se saa todennäköisesti sen perusteella itse napitella ne samaan mappiin. Joo ja siis ei, mun mielestä se ei, ole, se ei ole sinänsä paha, että noita on liikaa, koska luultavasti sinä käy niin, että jokainen, joka käyttää sitä vähän enemmän, niin löytää yhden tai kaksi hyvää itselleen, että ei niitä... En ole koskaan ajatellutkaan, että jos on niinku useita eri tapoja organisoida kuvia niin, että kaikki käyttää niitä päällekkäin. Niin no joo, se on kyllä totta sekin. Nyt niinku, so. Tämä Play siis käyttää nimenomaan tämä, tätä GPS-mahdollisuutta, mutta että, siis onks nykyään sitä, sitä on, no siis Paljon kyllä. kameroissa. Mun mielestä... Kameroissa tämänkin... lähinnä tietysti puhelimissa, mutta ei mullakaan koskaan mun puhelimessa mä käytä sitä GPS-ää koskaan, koska se hormauttaa sen akun aikavikkelä. Joo, siis kyllähän, no täällä just sanotaan, että iPhoneista löytyy GPS-ää, ja sitten noihin järkkäreihin saa yleensä semmoisen ylimääräisen pallukan, millä, ne saa, millä sen gps saa siihen laitettua. Ja sitten myöskin joissain, ainakin mun mielestä Panasonicin uusissa kameroissa, tai täällä on niissä käy kaikissa, noissa ihan kuluttajakameroissa GPS-sisällä. Ihan niinku yleistymään päin, että onhan se nyt ihan looginen sijoituspaikka, ja onhan se nyt ihan näppäräisen perusteella niitä katella. Muten yksi asia, mistä ei puhuttu ennakkoa ollenkaan, niin minusta on hyvin mielenkiintoista katsoa jälkeenpäin tämä video, koska Steve Jobs on pitää aina aika mainiota showta, niin, niin tuota, Joo. No, jännittävää nähdä, pystyykö Schiller pitämään yhtä hyvän shown yllä, koska sitähän, sitähän monet spekuloivat, että nyt tulee uusi AT- ja TMS-korttien kanssa. Joo, anteeksi tässä nyt puhe takkuilee, kun yritän lukea ja kirjoittaa ja tehdä kaikkea samaa aikaa. Ai-foto pystyy, pystyy näiden koordinaattien perusteella sitten muuttamaan tämän pa nämä paikat niin kuin ihan paikkojen nimeksi, että, että ei, ei se organisoi niitä, niitä pelkkien ko koordinaattien mukaan, mikä on, mikä Joo, varmaan on ihan hyvä, mutta varmaan, varmaan se vaatii sitä, että pitää olla netissä kiinni. Joo, mä veikkaan, että Google Mapsilla toi varmaan toteutettu, koska... Googlen Maps, nyt Apple on muutenkin käytellyt iPhoneissa, ne eiköhän se ole tuotu tonnekin. Niin ja ilmeisesti sä voit nimetä niitä koordinaatteja myös itset ton mukaan. Joo, joo ja sitten sä voit tietysti lisätä niitä tageja tägejä sinne ite, ite käsin. Ho, uusi ominaisuus, voit lisätä koordinaatteja. Tai siis tägejä ite. Joo, <laughs> niin. Mullistava uutuus. Joo, o, oh, joo, o. Oh. No, Mistä tässä puhellaan nyt sillä aikaa, kun tuosta nyt ei mitään oikein uutta kovasti kerrotaan, vaan niitä tarkkoja speksejä ja niitä nyt aika tylsä tässä ruvetaan se, pelkästään luettelevaa. Sillä kertoo justiinsa, että se äh, per... Google, Maps. Google Maps, joo, no niin. Eli ja se voit katsoa sitten suoraan iPhoton sisällä, sä voit, sä voit katsoa sitä Google Mapsin karttaa myöskin, voit katsoa ihan satelliittia tai karttaa tai, tai varmaan jopa... Street Viewtä pystyy käyttämään suoraan sen kautta, että jos sinun kuvasi tästä paikasta oli vähän epäonnistunut, niin voi katsoa Googlen kuvan samasta paikasta sitten vaihtoehtoisesti. Joo, toi itse näyttää, näyttää aika hyvältä, siis toi, miten, toi käyttöliittymä, siis toi miten toi tossa, tai niin kun, no, <lacht> näyttää vaan hyvältä, eikä muuta, muuta tarvitse sanoa. Mitäs muuta, Facebookiin ja Flickriin suorat, systeemi taifotosta. toi on mutta todella, todella hieno homma. Itsekin aktivoituneena Facebook-käyttäjänä, niin tuommoista on kaipaillut. Aikaisemminhan fl Fliggeriin ainakin sai jollain pluginilla vietyä kuvia, mutta en muista mitä Facebook-plugaria suoraan nähneen. Mutta siis nettiin ollaan menossa, niin kuin tuossa veikkailinkin. Se on ihan hyvä suunta, kunhan ei no, vaan liikaa mennä sinne. No sehän nyt on koko ajan mennä nettiin. Mä oon itse asiassa... Todella helpottunut, että tämä ei ole, tämä ei ole mikään sellainen, että iLife goes cloud, että, että kaikki siirtyy nettiin, koska, koska tota noin tämä pilvi, pilvi tietokoneistus, mikä se nyt suomeksi sitten on, nämä tällaiset nettisysteemin ne ajan perseistä. Joo, näin. Mm, niin Saako niin sun ohjelmassa sanoa perseistä? Saa nyt tämän kerran. Okay. <laughs> Joo, eli Facebook. Hetkinen, a toi muuten hieno, koska Facebookissahan toi ihmisten tagaus niihin kuviin, aika isossa osassa, niin ne siirtyy Facebookista suoraan iPhotoon. Eli siis sä voit julkaista kansiollisia kuvia Facebookissa ja muut merkkoilee, ketä ihmisiä niissä on ja sen jälkeen ne tulee sulle suoraan iPhotoon. Erittäin pätevän kuullinen juttu. Ei ilmeisesti... Facebook tunnustaa, mutta Flickr, Flickr on, että siinä mielessä mulla vaan tosiaan niitä kuvia on niin vähän, että... Ja mä oon vähän semmoinen kontrollifriikki, että mä kyllä tykkään tehdä kaiken käsin ja erikseen. Ja mä en oikein tuohon Flickery itse päässyt sisälle, että se oli, on tosi hitaat ne sivut ja sit se on, kun sä näet, sun pitää aina kliksutella ne kuvat isommiksi, mä haluaisin nähdä ne heti isona, ei mua kiinnosta katsella niitä pieniä tumpneillä ja 24 netillä, kun vois samassa ajassa ladata ne isotkin. Ja sitten esitellään dia show teemuja Joo. Yllättävää. Joo, on niinku... tähän, tähän, tähän kannattaa käyttää 15 minuuttia. Joo, tämä nyt vähän niinku tällaista, okei, okei, on se, se kivaa. Kiv Kiva, että on uusi i-foto, e mutta nyt mun mielestä menee vähän turha syvälle tämä esittely tässä on jo 17 minuuttia, menty jo niin eteenpäin. Jo. Niin kuin... No, mun nää... on... nyt viime aikoina nämä kiinnoit, kun ei ollut semmoisia mitään isoja päivityksiä, niin musta tuntuu, että niitä on vähän turhaa venytetty, niin esitelty kaikkea niin pientä nippeliä jostain e i mikä ei varmastikaan nyt kiinnosta juurikaan ketään sillä hetkellä, Pääkohdat ja sitten eteenpäin tällaista mun linjaukseni tähän. Niin ja siis sen on se, että ei ole mitään syytä, minkä takia sen pitäisi kestää puolitoista tuntia. Mä sen että jos on asia 80 minuutiksi, niin sitten tehdään 20 minuuttia, eikä niin venytetä keinotekoisesti. Niin, niin. Nyt näytellään <laughs> kuvia. Mitä tässä nyt oikein tehdään? Niin, niin siis osaa... Ke, ke, keino, keino kivaa söpöstelyä. Tämä kuulostaa jo hauskaa, että se tunnistaa kasvot, zoomaa ja rajaa ja keskittää ne kuvi oikein. Siis niin tuossa dia soussa eli se osaa niin hakea just ne ihmiset siihen mukavasti ne näyttää kyllä itse asiassa ihan kivalta, mutta et ihan näyttäviä diaesityksiä tuolla varmaan saa aikaa, mutta on toi nyt vähän <laughs> viedään käyttäjältä kaikki pois. Systeemiin. Niin, niin oli just semmoista, että kiva demo, mutta mitä täällä niin kuin oikeasti tekee? Niin, niin. No, joo. No, siis kyllä, kyllä jonkun verran. Ilmeisesti ihmiset tommosia diasuot, tykkää esitellä edelleen Di sukulaisille. Diashoot voi, <laughs> dia voi tallentaa iTunesiin, ja sitten ne voi synkronosoida iPhoneen tai iPod Touchiin. Se on, okei. Okay. Ja sitten, joo, no toi... No, nyt voin näytellä sukulaisille, että ei tarvitse pitää sukulaisia kylää, voi mennä suoraan sukulaisten luon näyttelemään niitä lomakuvia, on ihan sinänsä ehkä hyvä systeemi, vielä ottaa piuhat mukaan, niin saa ne siitä telkkariin, iPhoneista ymmärtääkseni saa kuvat telkkariin jotenkin myös. Hessu muuten tuolla huutelee, että facebook Blukari on ollut iFoto aikaisemminkin, kiva tietää, miksi se minulle kukaan oh. tämmöisestä kertonut yhtään mitään. No, niitä joka, joka no, Hei, nyt tuonne tuli mainos, tämä on paljon mielenkiintoisempi kuin toi itä... itä. Hina. Joo, VM. vm vären Fusionin puoleen hinta, hei. Ei muuten hullumpi hinta kyllä. <laughs> Klikataas, nyt saapa MacRumors joka rahaa. Jaha, ja sivut alhaalla. Jaha, <laughs> <laughs> <laughs> <härä> nyt lähti lataamaan, vähän vaan kesti. Joo, 34 dollaria, saakohan on ihan Suomeenkin tuolla hinnalla? Luulis, eikö toi nyt semmonen netistä ladattava lisenssi mahtaa olla? En tiedä, mulla, mulla ei ole Intel-Mackeä, niin mä oon no. kiinnostanut. Täytyypä. No, Hapistaa harkintaa tällä hetkellä niitä käyttööltä crossoveria. Sitten. Tätä mä en oikein ymmärrä, mutta siis tämä on jotenkin automaattisesti, automaattisesti, niin pystyy automaattisesti lisäämään, lisäämään noihin, niin noihin dia, siis. show showon karttoja, jossa sitten sitten tommonen nuppi, näyttää, että missä ne on, ne on otettu. Se, ja myöskin noihin niin kuin kirjoihin, mitä saa tilattua tuolta tuolta, niin, niin, niin niihin saa myöskin sit suoraan karttakuvia näyttää. Ihan hyvältä täytyy myöntää. Ja nyt, <laughs> kun tätä on demottu 15 minuuttia, niin Phil Schiller demoaa tämän. <laughs> no, no, sen, no, Joo, no niin, vähän nyt vaikuttaa siltä, että ei sitä asiaa tänään ainakaan kovin paljon ole. Kun... Ei, eikä, eikä, eikä ilmeisesti iLifeissä myöskään ole kauhean montaa kovin uutta, uutta softaa, kun jos iFoton niin niin, no, niin. uusiin ominaisuuksiin käytetään näin paljon aikaa. Niin... Joo, niin kuin luulisin, että jos nyt aikoo käydä kaikki muutkin näin perusteellisesti läpi, niin siinä menee niin kyllä. Koska kaikki pitivät uudesta iMovieista, niin siihen ei tehdä mitään muutoksia. Se on täydellinen jo nyt. Joo, siihen saisi kyllä se iMovie. Mä kyllä tykkään siitä uudesta, mutta se on pikkusen liian rajoitettu joissain asioissa. Mutta kyllä mä sitä käytän itse, niinku kotivideoiden editointia tällä hetkellä nimeksi. Että vaikka Final Cutkin löytyy, mutta se on sitten niin isompia projekteja varten, mistä tarvii oikeasti tehdä jotain järkevääkin, eikä vaan pistää kuvia peräkkäin. Mä käytän... Mä käytän... Ainoa kattio ihan periaatteessa, koska se on niin perkeleellisen kallis. Taas mä kiroilen pahoittelemaan. Mä yleensä mä en, mä en, mä en, mä en kiroile ollenkaan, mutta mä oon ilmeisesti pahalla tullut. Tai sitten mä vaan väsynyt. <tosio> Joo, pieni loppiaisväsymys jouluvia painaa niskaan. Joo, ja nyt täällä kerrotaan, kuinka hän näyttää, kuinka lisätään ihmisiä kuviin. Ja... Nyt, nyt se näyttää kaiken sen, minkä se niin, niin. ensin kertoi. <tosio> niin. Seuraava osuus on se, kun se tekee yhteenvedon vielä siitä, että mitä voi tehdä. Joo, toivotaan nyt, että ei siihen sentään mennä. Joo, vähän nyt kyllä täytyy myöntää, että ei nyt, en tiedä, en nyt kuule Schillerin puhetta, enkä pääse sitä tässä nyt niin päällä seuraamaan, mutta vähän nyt näin vaikuttaa, se teitä nyt... Älä, älä paljasta, me ollaan siellä. <suh> Hiljaisessa nurkassa. Näkyy. Joo, toi no, että vähän nyt ei, ei Schillerin nyt ainakaan vielä, vielä vakuuta tämän tekstin perusteella ja noiden kuvien perusteella, täytyy se video katsoa, että onko se nyt ollut oikeasti viihdyttävä se show, koska jos näin hitaasti edetään, niin... En, en tiedä, että... siis Jobsin show on ollut ihan yhtä hitaita viime aikoina, että, että ei, se ole, ei se ole, en mä, en mä tämän perusteella sanoisi, sanoisi mitään. Ja siis mä, mä kuulin ekaa kertaa, että Siller pitää kinoutin niin mä, mä tota noin, en mä pitänyt sitä mitenkään maailmanloppuasiana muutenkaan, koska musta se on ollut ihan lystikäs silloin, kun se on, sulla on ollut noita cameo-esiintymisiä muissa kinoutseissa ja muissa. Ja siis sanotaan, että Jobsin kuultin kaikki vähentäminen on aina positiivista, että... Joo, ei se, ei se nyt kyllä todellakaan mikään, mikään maailmanloppu ollut mullekaan. Et siis en, en järkyttynyt sanotaan, että ihan odotettavissa nyt on muutenkin, että kun jopsin on pakko jossain vaiheessa vähän lähteä itseäsi, siitä pistämään syrjään, niin mun mielestä nyt kun osakkeet on muutenkin matalalla ja tilanne on muutenkin niin semmonen, niin mun mielestä nyt on ihan hyvä saumasta alkaa pikkuhiljaa tekemään. Oli se, oli se syy sitten oikeasti, tämä hänen sairautensa vai sitten joku ihan muu, niin se se ihan sama mulle, että ihan hyvä vaan. Mm. Ja älykkäitä albumeita ja joo, <laughs> joo jo. no niin ja sitten demotaan niitä paikkoja seuraavaksi. Vähän nyt, <tos> väh, väh, nyt kyllä <tos> niinku, ja nyt joku kertoi vitsin täällä, kertoi että Steve Jobs on kuollut, tämän taitaa olla vitsi, olettaisin, se ilmeisesti hymiästä vaan puuttuu se kaari perästä. Ilmeisesti taitaa MacRumorsin päivittäjäkin hieman sillä tähän. <tots> Ilmeisesti, jo. Täytyy katsoa, mutta mitä endgodgetilla sanotaan. Illähän on yleensä ihan hyvää tämmöistä huumoria siinä kyljessä aina. Niin katsotaan, onko heillä jotain sanottavaa tästä tilanteesta. Niin, siis Steve Jobsin kuolemasta. Niin, tai no <tots> tästä ylipäätään. Uh. Joo, joo, joo. No täällä on paljon enemmän kuvia, en kätketin puolelta, hän näkee vähän paremmin noita ominaisuuksia. Ihan siis hyvältä näyttää, ei mitään, mutta voisi nyt pikkuhiljaa siirtyä seuraavaan asiaan. Seuraava, seuraava asia. iTunesissa on uusi tapa organisoida kirjastoja. Eikö joo. iTuneskin periaatteessa ole osa iLife? Ei, ei, se, ei, se, ei se taida nykyään oikein olla, mutta siis joo, se kirjastohallinta olisi kyllä ihan mukava juttu siihen, mutta en mä tiedä. Mun mielestä iTunes-päivitykset on tullut kyllä aina erikseen. On, onhan ne tullut, joo. joo. Niin, ne, ne on tullut, joo. Muistin, muistin aikaa puolelta pulloja. Mm. En mä itse asiassa tiedä, onko se koskaan ollut osa iLife. Mitä se näitä iLife-softia nyt edes oli? Äh, siis toi iFoto, iMovie, GarageBand ja... Ja, ja, mikäs vielä? Mm -mm, äh, toi... iWeb. Niin, Ei kyllä, ole. juuri se. Siinähän ne taitaa olla. Joo, se on siis, se on siis hyvä paketti, mutta, mutta tota, noin, varsinkin aloittelevalle käyttäjälle, mutta eihän niillä oikeasti paljon tee, tee mitään, kuin justiin se on. No, iFotossa tekee ne, mitkä tekee, ja iMovissakin joskus tehtyä jotain, mutta en mä, mä ole koskaan... No, Webia mulla on joo, joten se on loogista, että mä en ole sitä koskaan käyttänyt, mutta tota, noin, muutenkin se on... GarageBand oli hauska telu kaksi päivää. Tuolla sen Hannu muistuttelee, että iDVD myöskin, sehän on muuten totta. Ai niin, joo. Sekin kuuluu vielä. Se on, se on tosi hyödyllinen ja käytännössä. En käytä mä tiedä, kyllä mä, kyllä mä oon iDVDlle tehnyt, mä olen mun oma CV DVD oli yhdessä vaiheessa tehty, tehty ihan, ihan sillä vaan, että se Siinä on niin siis hyvin valmiita hmm. teemoja, mä otin vain jonkun teemoja ja tämä näyttää hyvältä jo, jo on siis sinne. Se, se, mikä mua, mua siinä mä oon yhden dvd sillä kerran tehnyt ja se oli viimeinen DVD, just sen takia, että siinä ei voinut tehdä mitään muuta kuin käyttää niitä saakelin valmiita pohjia. Et siinä ei ollut, niin kuin, mä olisin halunnut ihan vain tyyliin, vaikka ihan, ihan vaan sellaisen, että, että tota noin, siinä on valkoinen teksti mustalla taustalla, mikä on valikko. Että Soita tämä, soita tämä, ja sitten, sitten lähtee, lähtee, lähtee videosoimaan, soimaan, että minusta mä, mä oli helve, helkarin rasittavaa, että täytyy täyty selata niitä, niitä perhana valmispohjaa, mitä siellä oli, ja sitten kun ne oli kaikki vielä toinen toistaan tympempiä. Muuten, nyt muuten aika jännää, nimittäin ilmeisesti, sä sanotaan, että Steve ei kuollut ja he väittävät, että he eivät sitä tähän striimiin laittanut, että olisiko joku hakkeri päässyt MacRumorsin sivustoon. Ei, ja tämähän menee jännittäväksi. Että... Ei mä luule, että se oli, oli vain vitsi, että. Me, emme, emme me tiedä, miten se pääsi. Kesäharjoittelija ja livautti. Joo, tota noin. Tuosta tuli äsken Irkin puolella jotain, jotain hyvää kommenttia. Eikun niin tuossa, että onhan iMoviella e tehty koko illan leffakin, niin sitä tuli mieleen, että olenkin leikannut elosen uutisiin yhden pätkän iMoviella, e kun silloin käytössä ollut Windows-editti levisi just H-hetkellä. No niin, ja nyt saatiin ifoton e asiat e loppuun. Oh. Ja ja tässä vaiheessa varmaan ihmiset, ihmiset taputtaa siellä ihan vain sen takia, että ah, se on... <laughs> Katotaas, mitä sitten. olisko sen jälkeen? Veikkaan, että i vielä varmaan käytä seuraavaksi. Minun arvaus ja oikea arvaus. Kyllä. Sieltähän se lähtee. Joo, 28 minuuttia otti i-foto hehkuttaminen. Se on kyllä ihan hyvä saada yhdellä ohjelmalla. No ei siinä, niin, no ei siinä no niin, niin, niin, niin kauan niin. kestänyt, koska ne aloitti vähän myöhässä ja sitten, sitten ensin hehkutti, että kun me ollaan niin mahtavia kaikki. No 20 minuuttia kuitenkin. <laughs> joo, joo. Oh. No nyt, nyt tänne MacRumorsille tulee, se lukee, että sex me. Joo, kyllä siellä on nyt hakkeri päässyt MacRumorsille. Joo, joo. To, toi ringin. Steve Jobs Just Died oli, oli vielä semmoinen, että se olisi saattanut olla niiden okay. jotain sisäistä huumoria, mutta, mutta toi on jo semmoinen, että siellä on joku. joku. Pitäisikö tässä availla nyt no, joku, joku se, toinen se. sivuvarmuuden vuoksi? Mäpäs voisin tuosta kaivella jonkun. Jos toi nyt me alkaa Paitsi jos, jos toi on joku niiden sisäinen vitsi, tämäkin, niin sitä on viimeinen kerta, kun me seuraan max <mukseen> se, Joo, toi ei, kyl, ei järin hyvää vitsiä nyt tähän vaiheeseen. Ei. Steve Jobs Just Died oli mun mielestä ihan hyvä juttu. Mutta, tuta, noin. Joo, se nyt Päällä. menee, menee huumori tällaisena hyvänä herätyksenä. Katsotaan missä, mitä kaikkia näitä muita live-seuranteita. Nyt, nyt tänne tulee nyt tänne tulee noin jotain epämäräsiä urleja jotain. ja, ja tämmöistä että okei. Okay. Joo, katsotaan, nyt tarvitaan suunnitelma B. Tää on. No mä, mä, vielä, mä vielä seuraan. <laughs> Back Rumors oli vielä uskollisesti hetken aikaa, ellei toimea ihan niinku floodikseen. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Mutta täh, sitä on ilmeisesti, sitä editoria on vähän, vähän viilattu. Ja, ja tota noin, sitten sinnekin voi laittaa kuvia, ei kun siis, karttoja vai tarkoittaako se jotain, tai en mä tiedä miten se... Sitä jo, tuota, se Google, Google Maps saa laitettua sit niin kuin myöskin. No se on tosi hyödyllistä. No en mä tiedä kyllä, nyt voi olla jollekin ihan kätevä pistää, saa semmoisia hienoja Indiana Jones tyyppisiä välisiirtymiä, kun piirtelee punaista viivaa kartalle aina leikkauksessa yhteydessä, niin kuin näyttää ainakin aika samalta kuin toi vanhakin, pikkasen toi niin kuin No tosta nyt paha sanoo noin pienestä kuvasta. Dynaamiset teemat, voi että. Dynaamiset teemat, mitä se tarkoittaa? No se, no se tarkoittaa, että samaa, samaa template roskaa kuin idvd nyt sitten tungetaan iMovie. Siis teemat, nyt täytyy oikein miettiä. Mun päähän nyt ei keksi, keksi, mitä niillä teemoilla voisi. No, no niin, joten, jos nyt halutaan jotain kivoja väligrafiikoita johonkin lomavideoan, niin niitähän sillä varmaan sit pystyy laittamaan. Nyt esitellään, miten tämä editointi tapahtuu. Videon vakaus, se, se on ihan, jos se toimii, niin se on, se on tai videon vakaaja on kyllä ihan, ihan asianmukainen. Tai saattaa olla hyvinkin hyvä lisä. <sum> joo, joo, sehän tuo Final Cutissa on semmoinen, ja se toimii oikein erittäin hyvin. Kyllä. Nyt ne menee suoraan demoon, koska, koska sitä on hankala esitellä muuten, joten... Me saadaan varmaan tosi selkeä käsitys nyt siitä, että mitä on tulossa, niin Joo, tai nyt, Et, ensiluokkaista sisältöä lisätä, ne on muuten, noja haakerit on nyt päässyt näiden sponsori streaminki, että tänne tulee sponsoreita, sponsorit tulee, aha, nyt ne pisti MacRumors Liven poikki. Okei, okay, no niin, sehän meni alas sitten, no mulla min täällä Gizmodo auki, niin lähdetään sillä. Joo, tuossa oli live-kuuntelijoille pahoittelut. Huomasin äsken, että täällä oli Henrik paljon lujempaa kuin minä itse, ja tämä on saattanut aiheuttaa hieman hankalaa kuuntelua. Hyvä tuolla, kiitos Ambisille, kun hän tämä otti puheeksi. Oli tuolla lähdöt vähän väärin. Mutta joo, tosiaan MacRumors jäätu nyt hakkerien, hakkerien sormiin, sääli sinänsä. Joo, ja Mikä... ilmeisesti toi, on, toi nyt toi niiden pääsivu macrumors.com on no. ainakin, mä en pääse sinne olla. Joo. Joku kun siis ei kestä tämmöistä kuormaa, että varmaankin se on se niin. ongelma. Niin, MacRumors Live on niin paljon kevyempi, mm. että se kestää, niin samantien kun ne uudelleen ohjas kaikki ihmiset yhtäkkiä MacRumors Liveltä MacRumors.comiin, niin, niin, sehän... niin Se oli siinä. Ja, joo, Okei. nyt Gizmodo mulla täällä onkin live.gizmodo.com. Tämä myös, muistaakseni päivittyy myöskin automaattisesti. Joo, on, oh, oh, joo, oh. Oh. Katellaas nyt, mitä täältä sitten tapahtuu. Tää nyt ei tunnu päivittyvän ainakaan niin nopeasti. Tämä menee nyt vähän hankalaksi tämä, hankalaksi, tämä seurailu. Mun käsittääkseni tätä täytyy refreshata itse. Täällä on kuvia nyt tästä uudesta, uudesta editointisysteemistä ja se näyttää aika abstraktilta. Mielestäni, mitä tulee videon, niin, videon editoimiseen, niin abstraktius ei ole se, mitä haetaan. No, tuo nyt näyttää mun mielestä siis, tuohon nyt on selkeästi tuotu lisää, lisää ominaisuuksia. jos esimerkiksi tuo niinku nyt pystyy muun muassa siirtämään toisen klipin audion toiseen ilman, tarvii pyöräyttää, se pyöräyttää sen kolmannen ohjelman kautta. Ja toi, tuon on nyt tullut tuollaista niinku insert, replays tyyppisiä juttuja, tämmöisiä toimintoja, mitkä ei ole aikaisemmin ollut. Tota, niinku, ehkä nyt vähän on käyttäjiä jopa kuunneltu. Et siinä on, mm. Noin, noin kuitenkin ihmuvia kutosessa noita oli. Niin kut siis eli, eli tässä palautetaan, niin nyt pa vähän palautellaan. Tässä ve versiossa joo. Ho, kyllä Tästä näyttäisi. päivityksestä kannattaa maksaa. Ihan täällä MacRumorsi joku kertoo, että ilmeisesti heidän editori webbisivusto oli unohtunut salasana suojaus ja joku oli sitä kautta päässyt sitten joo. sisään. Joo. Joo, No niin, no niin, nyt täytyy sitten vaan hakkailla refreshia täällä ihan manuaalisesti. Ihan hyvältä toinen. toi no, näyttää. Jos, jos se on tommonen ongelma, niin sit se varmaan palautuu aika nopeasti, toi. Joo, katsotaan jos se sieltä ponkasee vielä pystyy. Aha, nyt, nyt tota noin. Öö, Okei, okay, tää nyt toimii taas tää MacRumors live, mutta tänne tulee pelkkää floodia, tulee spämmiä. Joo, joku taas muukin löytää, <laughs> Taisi lähtee sana kiertämään. Steve is Islukin Maiti Feminin. Joo, ai muu vietä siis edelleen demoillaan. Ja... Ja no en mä tiedä, kyllä toi nyt näyttää parempaa suuntaan menevä, mikä on ihan sinänsä hyvä homma. Se on mun mielestä iMovie on ihan, siis tosi näppärä, just tämmöistä lyhyttä videoa, haluat vähän trimmata, lyödä pari kuvaa peräkkeen, pistää ehkä jonkun tekstiä, sen jälkeen julkaista vaikka YouTube, niin tuohan on siihen niin kuin ihan loistava työkalu siihen... on, on. Mä, en, mä en ole siis käyttänyt, tota... en ole käyttänyt tota, sitä uutta iMovie siis, 08 siinä mielessä mulla ei ole siitä ensikäden kokemuksia, mutta mitä mä kuulin siitä, niin siinä siin poistui kyllä aika paljon sellaista, mitä mä käytän ihan niin kuin säännöllisesti silloin silloinkin, kun mä käytin tota enemmänkin tai tein kaiken sillä. Joo. Ja onhan se siis Windows Movie Makerin verrattuna niin onhan se aika ylivoimainen Joo. Joo siis kyllä se tommoseksi niin koneen mukana tuleva softaksi, niin kyllä se on aika melkoinen. siis että No, kyllähän moni nyt sitä valittaa, että se kutone, että kuto, että ei tuolla pysty tekemään samoja kuin kutosella, mutta että kyllä sinne että tämän päivityksen jälkeen nyt pitäisi onnistua. Ainakin Joo, siitä, se on näyttäisi. vähän näyttäisi. Pitikö, pitikö tämä seikkailu nyt sitten tässä välissä käydä? Niin, niin. No, pitää sitä kaikkea kokeilla. Joo, vähän nyt. Projektikirjastolla on peukalot. Aha. Aa, ah, niin siis joo, nyt mä ymmärsin. Joo, siis niinku thumbnailit löytyy. Ja tää Kismoda nyt päivittyy vähän huonosti. Saisi nyt tää... Siis tää ei päivityu automaattisesti. Tästä joo, tää niin, siis jo, ei, ei päivitykään, mutta sitten päivittyy muutenkin huomattavasti hitaampaa, että nyt vähän vaikeuttaa tämä meidän hommaa me ja tässä... Yritin, yritin mennä katsomaan tuota uutta Godget-paikkaa ja niiden live-seurantaa, mutta se on maassa. Joo. Niin siis sehän on muuten tuossa iMoovin 08 päivityksessä oli hauska yksityiskohta, että no Applehan samalla julkaisi 06 -sen ilmaisena, ilmaisena ladattavana nettisivuilleen, mm -hmm. siis että sen pystyy, kasin omistajat pystyy lataamaan, eli toi noi, se on niinku, oli hyvä merkki siitä, että se ei oikein itsekään luottaa siihen, että se toimii, vaikka hän selitys taisi olla kyllä joku muu, tai se taisi olla niin, että projektit ei toimi yhteen tai jotain vastaavaa. Täällä muuten Gizmodo kommentoi, että toi, toimii toi... Kuvan vakaus toimii yllättävän hyvin, että se, se jos, on oikein, jos se oikeasti toimii, niin se on oikeasti varsin. Joo, no, jos se, jos varsin. se käyttää sitä samaa samaa tai samaa koodia kuin mitä Final Cut Pro käyttää, niin se on kyllä siis todella hyvä. Mä olin silloin Final Cutin lanseeraustilaisuudessa ihan paikalla, ja siellä Apple-miehet sitä demoilivat, ja siis se toimii todella hyvin. Ja siis, siis oli se oli niin siis ihan, siis mä en olen nähnyt, mä olen useampaa sellaista käyttänyt, ja siis se toimii ehdottomasti paremmin kuin mikään muu. Se tuossa... Final Cut Expressissä ei taida olla. Joo, siinä ei taida mun muistaakseni olla. Ja mä mä sen taas MacRumors live, liveessä piruutta, niin tämä on muuttunut huoneeksi. <tos> <Tulee hirveä tämä tos> Joo, tämä on chatti. Tulee hirveetä päivitystä. Se on sinänsä on harmillista, koska tämä gismodon on tosiaan vähän... Hei, nyt löytyy Mac Observerin linkki Kiitos Ilerille tuonne Irkin puolelle. Tämä on aika pätevän olonen Tämä niin päivittää itseä ja tämä on hyvin samannäköinen kuin toi MacRumors Live. Aha, anna mulle linkki. Joo, mä laitan se tuonne sulle jakoon täältä. Tuolta. Noin. Just Hessukin lähetti mulle arstechnikan Ars tuon linkin. Täytyy, täytyy vertailla nyt sitten No, mä en no, tiedä, no. mä yritin arsitekniikasta niin mä en, mä en löytänyt mitään. Se on, se, on ta se on tavallinen postaus, että se tuskin päivittäin. No ei semmosia. Sitten uusia efektejä. Röntgen ja sitten tommonen kulutettu filmi. Kuulostaa röntgen aika eksoottiselta. Mä, mä ennettit sä hidastuksen, se on kans se. Niin hid hidastussa tosta kasista puuttuu, se on muuten jännä, se, se saisi todellakin tulla. Mä en ole koskaan käyttänyt mistään, missään mun videoprojekseissa hidastusta, mutta mä oon silti hyvin Eikun, onnellinen. Joo, oli hidastus, mitä mä nyt sekoilen. Joo, löytyy hidastus, eli totakin on odotettu. Mä itse asiassa olisin tarvinnut sitä nyt viimeksi jotain pätkää, en enää muista minkä takia, mutta mulla oli joku hauska juttu mielessä, mutta en päässyt sitä sitten toteuttamaan. Mutta joo, no kyllä toi nyt näyttäisi, sanotaan, että olen hyvin, hyvin positiivisesti yllättynyt tähän mennessä, että tuntuu, että tässä on ihan oikeasti kuunneltu niitä käyttäjiä, eikä vain... Eikä päätetty vain, että nyt tää softaa hyvä näin ja tyytykää siihen. Joo, oh. mitäs tää nyt tapahtuu? Joo, mä sanoin, tää Indiana Jones-tyyppinen karttasysteemi, sitä pystyy käyttämään juurikin niin. <tos> <tos> Eli sieltä tulee sellainen punainen viiva mikä vetää. Tätä me olemme aina halunneet. Hyvä. Joo, Mihin suuntaan suuntaa tästä lähtee. Eikä Mac MacObserver kyllä mulla päivi ainakaan automaattisesti. Katsotaan. Kyllä taas ainakin lukee, do not refresh. Joo, mutta mulla ei ainakaan ilmestynyt Joo. mitään. Nohtaa. Tietysti minä tiedän tällaiset, tällaiset marginaali, marginaaliset laimet kuin Safari nyt, jos tämä <hys> hoitaa tämän huonosti, niin... Ja kyllä, se näyttää noi teemat, niin vaikka nyt aluksi tuntui vähän hullulta, niin on noin aika hauskat alkutekstejä. Ja Schiller Itse, itsekin myöntää, että joo, että iMovie 08 ei tainnut olla ihan niin mahtava juttu. Että. Oho, tämä on harvinaista. <tos> tai ainakin näin no se sanoo, että siinä myöntää, että siinä ei ollut niin paljon ominaisuuksia kuin kun oli siinä edellisessä iMovieissa. Joo, ja täytyy kyllä no, Kovin, sanoa. kovin anteliasta, anteliasta hyväksyä faktat. Mut joo, mitä nyt kyllä vielä kertaa ole sanonut, toi näyttää kyllä tosi, tosi kivalta, siis nuo uudet jutut. Kyllä, joo, kyllä tämä on nyt hieno homma, mä päätin just. Ah, <laughs> no, okay. Joo, vaikka nuo teematkin teematki tuntus hullu, tuntui hullu, niin kyllä nyt näyttää oikeasti ihan hauskoa. ei nyt välttämättä itse niitä käytä, mutta eiköhän niitä. Ja toi näyttää, että toi. toi jo, tämänkertainen. Käyttöliittymäkin näyttää noin yleisellä tässä ihan näppärältä. Joo, joo, ja toi noi, siinä, on, siinä kasissa oli jotain semmoisia pieniä järsyttävyyksiä, mutta luulin, jos ei niitä ole korjattu, niin kyllä mä niihin on ehtinyt tottumaan. Tietysti, jos on nyt joku käyttänyt ihan oikeaa editointisoftaa, niin siirtyminen hyvin pelkistetty, niin siinä on tietysti jotain, pitää vähän miettiä hommia uudestaan. Mutta se on vähän nyt niin kuin siltä, että kohta tässä niin kuin 40 minuuttia höpötelty jo siellä, ja siis... Ei vieläkään niin päästy kahtaan ohjelmaa <ny, pidemmälle. Niin. N, nyt nyt lopetettiin iMovien kanssa. No niin. Mitäköhän sitten? No, tää, täällä MacObservissa tarvitaan jopa sanoa, että siellä on jopa tyhjiä tuoleja tuolla salissa, mikä on aika harvinaista. Onkohan siellä käynyt vain joku moka, että on liian vähän ihmisiä sisään vai mikäköhän on homma? Niin, nimi? koska kyllä siellä jengiä on. Niin, niin. Mä tässä sain optimistisesti, optimistisesti aina välillä. GarageBand 09. Lisää ominaisuuksia ja fil keskittyy nyt tällä kertaa vain yhteen. Kiitos tästä, Phil. noin, so, opettaa sinua soittamaan. Learn to play. Uh. En tiedä. <lacht> Kuulostaa ihan hauskalta, mutta sitten taas, että kuinka monta oppituntia sitten sisältää ja on, onko siinä sitten joku tämmöinen, se pystyy hakemaan lisää biisejä tai jotain. Niin no joo. Ehkä ihan, ehkä. Nah, niin kuin, ehkä. ihan kiva. En tiedä. Joo, sais kyllä tuolla Das Boot kirjoittelee Irkissä just, että boring uusi rauta esille. Ei niillä on uutta rautaa. Joo, kyllähän jotain, jotain rautaa saisi pikkuhiljaa tulla, että nyt tunti pelkästään iLife-esittelyä, e mikä nyt niillä näyttäisi oleva tässä systeemi. Joo, kyllä se oli 20 saa iPhone ja 20 saa iMovicen, niin eiköhän sitä sitten Garge Toi opettelu ilmeisesti siis toimii syntikalla sekä kitaralla. ei kyllä tää Mac observer ei kyllä toimi mulla. Joo mulla toimii. Safari täälläkin. Se, se, se ei päivitä. Kyllä se päivittyy kyllä. aika harvakseltaan, mutta kyllä se päivittyy mulla. Niin, niin olisiko, että siihen tulee sitten niinku useampi päivitys. Ei, mun, kyllä mä oon joutunut lyömään refreshiä nyt useamman kerran ja aina siellä on ollut jotain uutta aina, no se, se on päivittänyt, päivittänyt uudestaan. Että. Joo, siellä Schilleri nyt aikoo opetella soittamaan kitaraa lavalla. Kato kiva. Katsotaas, katsotaas, Joo, siis ilmeisesti siinä on niin kuin oppitunteja, joo, eli täytyy, täytyy toivoa, että se on joku avoin, että siellä pystyy hankkimaan niitä lisää mutakin muutakin kuin jotain Applen paketteja ostamalla. Tai no, no ehkä se on vähän liikaa, liikaa toivottu, mutta katsotaan. Ja siis, siis. kaipasko kukaan oikeasti Karagebändiin jotain kämäsiä mm. oppitunteja, no että siis, olisivat mieluummin parantaneet sitä vaikka audion editointia, mikä on ollut garage aivan sietämätöntä. Joo, se on, mä veikkaan, että ne ihan tahallaan haluaa pitää se garage vähän hankalana, niin kuin jos haluaa jotakin monimutkaisempaa tehdä. Ihan se se Final Cut Expressi kuitenkin siinä, se mihin ne varmaan yrittää ihmisiä siirryttää. Mua itse ärsyttää garage että siitä puuttuu tänne selkeä mikseri kokonaan. Et sun pitää niitä niinku raitoja volyymiin saada mm. sieltä suoraan, että sä et, et pystyy saa niinku tutun näköstä mikseri näkymään siihen mistä pystys säätämään niitä tasoja. Käräkebändissä on yhdeksän oppituntia mukana. Okei okay, okei. Okay. Perustetaanko bändi? <laughs> Joo. Mitäs, mitäs sitten tapahtuu? Sitten silleen rupeattelee soittamaan kitaraa ja ne perustaa bändiä. Sitten, sitten ei tarvii, niillähän on luuleen se joku vieraileva artisti soittamassa lopuksi musaa, niin nyt ei tarvii, koska silleen koska on rupeudut <laughs> soittamaan kitaraa. Joo, sehän olisi oikein mukava, mukava ylläri. Optimistisesti tässä aina välillä tosiaankin Kään on katsoa tuota MacRumors-liveä, mutta se on, se on tosiaan, sen täytyy olla jotain muutakin kuin kun joku, joku tota pelkkä, Pelkkä salasana unohdus, koska jos oli siitäkin, niin nehän olisi saanut sen minuutissa suljettua. Joo, hetkinen. Ja nämä opettajat, jotka opettavat sinua soittamaan, niin ne ovat, ne ovat kaikki suuria pop-tähtiä, niin kuin Sting ja John Fogart ja Norah Jones ja tällaisia. Uh. Ei muuten, löytyi muuten audiostriimi tonne, mutta mä en kyllä nyt pysty sitä tässä kuuntelemaan, eli on hankalaksi keskittyminen. Joo, ei, ei, ja ne on yleensä aika kehnoja noin. Joo, siis toi oli niin kuin ilmeisesti iis, tai, kamera, tai läppäri omalla mikrofonilla sen yleisöstä. Joo, Sellasi, toi on meinas, Port meinas jossain vaiheessa, että se, se vie sinne salaa jonkun, joku vähän paremman kamera ja striimaa videota livenä, livenä luvatta, mutta sitten se on vähän, vähän jos, jos tällaisesta salaisesta suunnitelmasta kertoo podcastissa, jota kuuntelee neljä, neljännes <laughs> ihmistä, joka, joka kerta, niin se, se, se ei oikein toimi. Joo, se ei välttämättä käy kovin fiksu idea siinä vaiheessa. Ja jota. ne on, ne on tota, nämä, aa, ne on noin yhdeksän, on, on, ei ole, populaarimusiikin, artistien tekemiä, vaan ne täytyy erikseen ladata nämä nämä tähtien oppitunnit, ja ne maksavat 5 dollaria per oppitunti. Okei, toi on kyllä aika, no en tiedä, vähän suolaiselta kuulostaa hinta. No niin, ja sitten kun se on, mitä sattuu, no, var... Ei, no varmaan, en... varmaan monet ihmiset niitä ostaa. No, mutta... Joo joo, varmaan, jos se joku mutta... Sting on opettamassa, <laughs> miten hommat tehdään, niin kyllä se nyt varmaan vetää ihmisiä niitä ostamaan. Mutta ei, ei kyllä, ei tuo kyllä oikein, oikein tota noin vakuuta, vaikka, vaikka täällä MacObserverin Bruan sanookin, että how cool. No. Meikkan, että se ei oo cool ollenkaan, ainakaan jos niinku oikeasti oikeesti haluaisi opetella jotain, Et onhan se kiva, jos, jos diggailee noita artisteja, niin onhan se varmaan mm. hauska saada niiltä jotain, jotain niinku, vinkkejä. No. että. Sting sanoi, että tässä on basso, siinä on neljä kieltä. Oho. <tos> joo, joo, oh, joo. Oh. Jason sen kirjoittelee Gismodon puolella, että toi John Fogerti näytä ainakin kuulostaa siltä, että se vaan höpöttelee jotain menemään, eikä puhu yhtään itse asiasta. <tos> niin. No oikeastaan mä oon kiinnostuneempi siitä, kun <tos> siitä, <tos> jos se <tos> kertoisi, että tässä on A duuri. Kato, toi. Joo, ei toi nyt ei kyllä hirveästi innostaa. Kuitenkin se on nyt niin jotenkin, okei, okay, on paljon ihmisiä, jotka haluaa opetella soittamaan jotain, mutta on se nyt kuitenkin aika marginaalinen karaspäin käyttäjistä jotka sitä niin kuin, ei, koska kun kerran sä käytät sitä ohjelmaa, niin todennäköisesti sä kyllä osaatkin soittaa jotain, tai niin kuin, minkä takia sä muuta, että sä koko ohjelmaa. Hmm. Että on aika niin kuin, vanhoille käyttäjille tuskin tuo mitään uutta, mutta ehkä joku uusi ton, ton pohjalta innostuu. En oikein koskaan, siis ainoa, mitä mä oon on ollut ihan hauska tähän garage niin on, on se, että siellä on niitä ja niistä on joskus hauska koota joku joku mukamas biisi, mutta siis enkä mä haluu nyt olla mikään niin kuin, mikään tämmönen äänite, äänityssoftasnobi, koska mä käytän Pro Toolsia ja tällaisia, niin ei mä nyt oletakaan, että se olisi niin hyvä, mutta musta se on jotenkin siitä hankala, että se, se, se ei oikein sille, sille, Pystyy oikein, se on mielestäni hirveän vaikea käyttö, käyttö, jos vertaa muihin audioeditorisoftiin, niin mä en oikein ymmärrä, että mikä sen, mikä sen pointti on sille, että jos se olisi niin kuin yksinkertainen ja selkeä, ja sitä olisi helppo käyttää, niin siten siinä olisi tosi looginen se peruste, että, että mikä, minkä takia se on olemassa, mutta kun se on kankea hankala, ja yleensä jos, se on, jos ihmisten ensimmäinen kokemus audion editoimisesta on garage niin ei taatusti halua opetella audio, niin siinä mielessä se on, se on musta vähän kummallista. Joo, on se kun vähän, vähän se oppimiskäyrä siinä on ehkä iLife 09 tulee olemaan markkinoilla tämän kuun lopussa. Joo, ja 79 dollaria päivitys ja sitten toi, niin 79 dollaria ja Family pack maksaa 99, eli samat hinnat kuin että. aikaisemminkin. Nyt tämä toinen iso uusi asia, us, asia on iWork-09. Ei enää. <laughs> ja keynote Oi. 09 puhutaan, puhutaan tällä, tällä kertaa. Sitä täytyy kyllä, kyllä sanoa, että Keynote on... Mä en ole koskaan käyttänyt keynotia, mutta aina kun mä oon nähnyt Keynoteilla tehtyjä presentaatioita, niin kyllä se ne, on, ne on niin käsittämättömän paljon virtaviivaisempia ja mukavampia seurata kuin, kuin PowerPoint-esityksiä, että, että siinä mielessä. Joo, toi on kiinnoton, kyllä siis todella, todella pätevä no, softa. Okay. Mutta, mutta se on, samantien sitä voi käyttää OpenOffisen, sitä möliäkettä. <tos> Joo, mä en oikein OpenOffice-möljäkkeisiä päässyt sisään, mun mielestä ne on niin kankeita, että ei, ei tule mitään tällä hetkellä. No mulla ei, itse asiassa e nyt pelkästään käytössä tällä hetkellä, että ei ole mitään. No op, op, OpenOffice on ihan yhtä kankea kuin Microsoft Office. Niin, no se on kyllä totta, on että se on hyvä, hyvä korvike kankeille softalle, toinen kankeen softa. Joo, kun oikeasti älkää nyt noin kaukaa näitä, kaukaa näitä ohjelmia käsitellä, tässä alkaa tulee unikohta silmää. Mutta ei, ei niillä taida oikeasti olla mitään niin, no, muuta. Olisiko se viimeinen asia, sitten one more thing, ja sitten sit se toi ja Meillä, on, meillä Mini. on kolme uutta asiaa, niin, ja jos, on... jos iLife oli yksi, iWork siis oli, oli yksi, niin mikä se on se viimeinen? Joo. Se onko, on... onko, onko Applella vielä jotain softapaketteja, Joo, <laughs> jo, toivotaan, että se nyt on joku oikeasti uusi, uusi vekotin Mac Mini päivitettynä jotakin tai jotain muuta vastaavaa. Katotaas mitä sille MacRumors-livelle kuuluu, jos olisi saanut sen. Se, se, se ei auke enää ollenkaan, Aukeina, ne on pistänyt ei sen. ei sitten mitään. Ne, ne on pistänyt poikki sen koko. Joo. Joo. Hetkinen. Kinootissa on uusi ominaisuus Magic Move, eli se automaattisesti se liikuttaa noita, noita elementtejä. Niin siis saa jotain animaatiohenkisiä siirtymiä hmm. tehtyä siis sen avulla ilmeisesti. Eikö siinä ole ollut semmoisia vaikka kuinka ei, paljon? Niin, mä tiedän, kun jotenkin sitä, että niin en mä kyllä nyt oikein tiedä, mitä toi meinaa. Katsotaan ja kuunnellaan, josko hän selittää vähän paremmin. Niin, siis jo, sä voit pistää, joo, nyt, nyt Kismodo selvittää, siis sä voit pistää esimerkiksi, niin kuin sä voit animoida, siis sä voit pistää kuvia, tekstejä, sitten siis sä voit pistää ne liikkumaan siellä niin kuin keskenään siirtyylemään. Ja nythän, nythän se on ollut vaan niitä siirtymiseenoista, niitä valmiita semmoisia siirtoja, mutta niitä ei ole voinut vaikuttaa suoraan itse. Justi. It. Okei, no näyttää ihan kivalta tuonne tehty demo, joten se on pelikortteja levällä, ja sitten ne kasantuu nipuksi. Joo, ihan hieno. Ihan hieno. Te, tehdäänköhän muuten noin itse keynotet, niin onkohan niille keynotet käytössä? Joo, kyllä ne jotenkin mutta niillä on, niillä on tota noin aina, ainakin noi, jotka, jotka oikeasti käyttää keynotia päivittäin, niin no, noilla kulma on... Applen omissa kiinnoit presentaatioissa, niissä on aina jotain ylimääräisiä Joo. ominaisuuksia, joita ei vielä ole, vielä ole saatavilla muille, että niillä on ne pystyy sillä vihjailemaan uusia ominaisuuksia, jotka on tulossa kenties sitten yksi, vähän muuten, ajan pääsee. Ja taatusti tämä, tämä presentaatio on tehty tällä uudella versiolla kiinnootista. Yksi, yksi asia muuten, mikä mua jää nyt harmittamaan on se, että iPhoneista ei saa sitä näytän kuvaa mitäkään ulos, koska Jopsihan on monesti demonnut sitä niin, että silloin se iPhone kä käytössä tai kädessä se menee piuha siitä ja sitten silloin tietokoneen näkyy se iPhonein näyttö niin kuin isoinen, Kun pitäisi tehdä iPhone-spesiaalia, mutta se olisi kiva screencast pystynyt siitä tekemään, mutta ei muuten onnistu. Eikö ne käytä sitä, mikä on siinä iPhonein softan kehityspaketissa on mukana, mukana se iPhone-simulaattori ja sillä mun käsittääkseni pystyy sen tekemään? Aa, okei. Että ryhdy iPhone-kehittäjäksi, se maksaa jotain Joo, siis, mulla, mulla, ja, siis mulla on, te... on se developer-paketti itselle. Ai, siis kun sen sai ilmaiseksi, kun se, vaan jos sä julkaiset, niin silloin se maksaa. Se oli muistaakseni ah. näin. Joo, mä hain sen ihan huviksi, niin pikkusen tuli jotain koodaushommia tehtyä, niin että voisi vähän katella, kun silloin joskus jonkun pikkusen ohjelma tuossa itsekin innostuisi tekemään. Joo, mitäs täällä sanotaan? Tekstisiirtymiä teksti on lisätty ja ja kaavioanimaatioita ja uusia, uusia valmiita teemoja. Ja sitten oh, iPhone, iPortouch, Keynote, Remote-niminen softa, millä sitten pystyy ohjaamaan. Tota. Ilmeisesti se näyttää, niin se näyttää vielä siinä ruudulla sen dian, mikä on, ja myös muistiinpanot. Okei, toi kuulostaa tähän näppärältä. Mutta, mutta sekin, se, se on siis iPhone-softa, ja se maksaa 99 senttiä. No joo, toi on nyt on vähän kyllä ainakin ilmaiseksi sen <laughs> iWork-paketin kanssa tulla. Joo, eipä tos nyt niinku vähän tuommoinen turha, turha, hinta, turha hinta siihen laitettu. Mitäs täällä sanotaan? Mutta, mutta koska Phil Siller haluaa, että sä ostat sen, niin kyllähän sä ostat sen. Jotenkin se ei kuulosta ollenkaan niin vakuuttavalta, kun siellä sanoi, että jos Steve Jobs haluaa, että sä ostat sen, niin sä ostat Joo, täällä sanotaan, että Xcode plus iPhone STG, se vaatii rekisteröitymisen, joka on ilmanen, ja julkaisu maksaa sitten 99 dollaria, eli olin oikeassa. Ei se, ei se käy sen kalemmin, mä muistin, Joo, ei se, ei se paljon ole. Just. Nyt tämän Pages, joka no on, niin, jossa on jo. uusi, mullistava, vallankumouksellinen, ja koskaan aikaisemmin missään softassa ei ole nähty, nähty tällaista, eli siis koko näytön omi ominaisuus. No tässä tulee ihan Oho. vähän kuin kirjoituskonella kun paperi vaan pyöri tässä edessä. Se voit suurenta niin suurentaa ikkunaa koko <laughs> Ai. No. <laughs> Joo, kyllä niin vähän köyhät on päivitykset jos toi on ensimmäinen asia <laughs> joka nostetaan esiin. <laughs> no no se on se, tekstieditori joka toimii ihan hyvin, niin mitä siinä on hirveästi oikeastaan pystyy päivittämään. Mä käytän mä käytän text kaikkein tekstin kirjoittamiseen, ja sitten mulla on, no käsikirjoituksiin on sitten ihan erilliset softot, mutta se oli, se oli itse asiassa, se jostain syystä lakkaa toimimasta mulla, mutta se oli hirveän hyvä mun mielestä se Brightroom, joka, joka niinku, tu, jos se tuli niinku musta, se, siis mustensi koko ruudun, se piilotti ihan kaiken, ja se ei edes päästänyt niinku mitään läpi, että vaikka sulla oli, sulla oli pikaviestin auki, niin no. jos joku ottaa sun yhteyttä, niin se ei päästä sitä läpi, ja, ja tota sit siinä on, siinä on vihreätä niinku courier new font tekstiä keskellä ja siinä voi kirjoittaa ja se oli mun mielestä ihan hyvä koska se oli niinku että no nyt keskitytään tähän kirjoittamiseen ja, ja tota no, mä oon aina pitänyt courier News ja mä käytän aina, melkein aina sitä fonttina missä tahansa mitä mä teen niin. tuolla kir tai sanotaan että tuota, kyllä lisää fonteista <laughs> <laughs> ei toi word, per word perfect vitosessa dossissa kuulemma ollut jo mun full screen modi eli siis hyvin pitkän aikaa Eikö kaikki so, DOS-softat. Niin, softa. Ne on kyllä kaikki full-screenin nyt oikein tällä ja tarkalleen miettiä. Koska ei ollut ikkunoita, niin, mm. niin pahempi, pahempi laittaa niitä. Joo, mitäs tää nyt sitten... Mm, mm, mm, mm. Ilmeisesti mailiin saa nyt numbersista suoraan jotain kaavioita haettua. Okay. Oh. Ihan näppärä ominaisuus. Okei, okay, saan sen ennenkin sanot tehtyä, mutta ehkä vähän hankalasti. Mitä sitten? Sitten, sitten ilmeisesti joku luonnostelumoodi löytyy tuohon. Mistä okay. sä saat näitä? mäkö -Observ... Okei, okay, observer kuoli. Joo, näköjään. Mm. Ja sitten niin. No joo, toi näyttää ihan samalta kuin ennenkin. Onko joku yksi uusi nappi tullut yläpalkki? Ei taida olla sitäkään. No katsotaan, katsotaan mihin tämä tästä lähtee, mutta 09, olemme keskittyneet lisäämään ominaisuuksia, joita käyttäjät haluavat. No niin, se on, <laughs> se ihan, on ihan hyvä, hyvä lähtökohta. Hyvä, hyvä lähtökohta täytyy myöntää, voisi muutkin yritykset ottaa mallia tästä. <laughs> Joo Numbers itse käytä sitä taulukkolaskentaa ja ainut mikä mulla on jäänyt harmittamaan on se, että siinä on jotkut funktiot, muun muassa time-funktio, mikä pystyy laskemaan tunteja, niin se toimii hiukan eri tavalla kuin Excelissä. Eli jos mä tuon Excelistä jotain vanhoja dokumentteja, mulla on niitä kertynyt tonne, niin sitten mun täytyy muuttaa ne kaavat aina uudestaan. Et se on mun mielestä hassu, ne muuten ne on ihan yksi yhteen, mutta sitä time-funktio on mun joku toinenkin, mikä ei toimi samalla tavalla. Se on aika jännä. Se on, mä luulin, että se oli bugi, mutta kun ei se ole alkanut toimimaan nyt, niin kuin, vaikka päivityksiä ei tullut tiedä, kuinka monta, niin oikein tiedä, että mikä on ongelma. En ole koskaan käyttänyt laskenta oikeastaan mihinkin. Joo, en käy sen kummempaa, et. Kuitenkin toi kirjanpitohommiin, pahapakko pakko jotain käyttää. Niin. Mä en oo koskaan tehnyt mitään kirjanpitohommien kanssa ja mun tavoitteeni elämässä on, että ei mun koskaan tarvitse. Joo, se on kyllä ihan hyvä tavoite, täytyy myöntää. että on tässä tullut kun useasti mietittyä, että joku kirjanpitäjä, kaveri olisi nyt hyvä olla olemassa. On se semmoista sähläämistä aina niiden kanssa uusia templateja näyttäisi olevan, joo, ihan tommosia kivoja, värikkäitä näyttäviä. No se on, se on muuten, mikä noissa Applen templateissä ja teemoissa on ihan hyvä, niin se näkee, että ne oikeasti panostaa niihin, että niissä on niin okei, okay, siellä on tommosia aika tyhmiä ja kuka nyt tommoista haluaa käyttää, mutta siis, että kun vertaa johonkin Wordin omiin, niin kun ne on niinku ihan eri pallolta sen, niitä niiden on, kanssa. mutta mut niissä on kuitenkin se, siis templateissä on aina se, että kyllä mäkin niitä joskus käytän, varsinkin jos on joku semmonen, että mä vaan osaa, osaan, mutta se on, että se on niin Aina jos on vähänkin, vähänkin asioista enemmän tietävä yleisö, jolla laittaa, niin se näkee niin kuin heti, että ajataan tämä template. Joo. Tuolla muuten Mike McFin kertoo, että kuulemma tämä time-funktio, puki tai muutkin johtuu siitä, että Excel laskee ne väärin, eikä sitä voi yhteen sopivuuden säilyttämiseksi enää korjata. <laughs> no, ohan sekin ihan hyvä ratkaisu. Mitäs mulla tässä jotain, piti, piti jotain netkurkia. Numbersissa siis on uusia... Pöytäkategorioita ja 250 funktiota. Ilmeisesti on 250 uutta funktiota vai yhteensä 250 okay. uutta funktiota? 300 kuuntelijaa, muuten meni rikki yli netillä Onnittelut Hessulle ja Jille. Striimi toimii edelleen. Ennätykset on päällä. Joo. Mutta, mutta ei onnitteluja niille kuuntelijoille, koska ne joutuu kuuntelemaan vuosituhannen tylsintä. Joo. <tos> <tos> <tos> Vuosituhannen tylsimmästä kiinnollista tehty vuosituhannen tylsin seuranta. <lopulta> tässä kyllä vähän... vähän niin, kyl siinä niin kuin... siinä nimiohjelmalla, jos, jos Joo. sellaista <lopulta> on. <lopulta> <lopulta> Joo, täytyy kyllä sanoa, että se, mitä silloin viimeksi tehtiin, niin kyllä siinä jotenkin. Musta tuntuu, että silloin oli koko ajan enemmän asiaa, kuin mistä kerkesi puhumaan. Se, sekin oli tylsä, mutta... Niin, mutta, niin. Nämä niin, siis on, niin, on ollut nyt monta kertaa peräkkäin on ajatellut, että se oli tylsin, mutta ei, kyllä ne seuraavalla kerralla on aina... aina Joo, ala, alamäkeä on tultu kovasti nyt viimeisen muutaman vuoden. Ja siis onhan se ymmärrettävää, että ei kaikki keynoteit voi olla, olla niin kuin kaksi vuotta sitten iPhone-julkaisu, mm. joka oli, oli sellainen in, show. Että, niin, että onhan se ihan ymmärrettävää, mutta tuota, no, voisi näitä niin se miettiä. Esimerkiksi jos nyt puhutaan iLifeista tai iWorkista, niin voisinkin tehdä vähän kiinnostavammin kuin silleen, että joristaan 20 minuuttia jostain uusista kategoriaa systeemeistä. Joo, toi, nyt tuli ihan kiva ominaisuus, eli toi jos linkittää jonkun käppyrän ilmeisesti Numbersista pageisiin tai muuhun vastaavaan, niin sen jälkeen jos sä muokkaat sitä, niin se, ne muutokset päivittyy syödään myöskin siihen toiseen dokumenttiin. Ja, se, on, on ihan, se on ihan näppärä kyllä. Se on tämäkin, tämäkin maksaa äh, maksaa 79 dollaria siis yksi lisenssi ja 99 dollaria perhepaketti. Mä, mä, mä kuvittelen, että on paljon perheitä, jotka, jotka kaipaa silleen, että kaikilla pitää olla iWork. Joo, se oli samat hinnat kuin ennenkin. Ja, joo, se on tänään, joo, tänään julkaistu. Mutta se no. iWorkista, mitä seuraavaksi saadaan? Mä veikkaan, että äh, teksteditistä tulee uusi versio. <laughs> Olisiko nyt sitten se Mac Mini-aika? Katellaan, katellaan. Teksterit, teksterit, teksterit, Siihen Tuo. käytetään puoli, puoli tuntia. Kappas 49 dollaria, jos ostaa iWorkin uuden mäkin mukana. Mä tiedä, että tommonenkin tarjous on, miksi en mä en tajunnut tommoista hyödyntää. Ja <lipäri> niin. yeah, yeah. muuten uusi iLife, ilmeisesti iWorkin, sitten, sitten vaatii Leopardin. Ja se voi, voi ostaa paketin, jossa on iLife, leopardi iWork samassa boksissa ja se maksaa 169 dollaria. Se on, ihan hyvä. se on muuten ihan hyvä hinta, koska Leoparditessähän on 129, Joo. Se, on, se on ihan näppärä paketti, paketti. Mä, mä, mä tuskin päivitän tätä nyt. Kun on kuitenkin oikea mäkki, niin ne on niin tota, noin, noin kuitenkin optimoitu väärille Macille. Ja nyt tuli sitten se, mitä odotettiin, eli iWork.com, eli siis cloud computing-juttuja, eli pystyy jakamaan dokumentteja nettiin ja nyt pystyy sitten muokkaamaan, jotka me nyt sille Google Docsille sitten kilpailija. Se ei nimittäin ole kyllä omassa käytössä oikein vakuuttanut. No. Mulla, on, mulla on henkilökohtainen ristiretki. Googladoksia vastaan, <häli> mutta, mutta se on sitten applantuntien iwork.comin, se tarvitsee, että sulla on lisenssi tohon normaaliin iworkkiin, joka, joka tarkoittaa sitä, että se ei ole mikään kilpailija. No, ilmeisesti beta avataan pian, että olisiko se Betta avoin, kiva päästä kokeilemaan. Niin siis hetkinen, tuossa boksissa on sekä Leopardi, että eLife, että Iworkki. E Joo. No toi on kyllä melkoinen tarjous. On, se on, se on siis tosi toinen hyvä. on niinku alle paketta. puolet siitä, mitä noi maksaa erikseen. Kyllä. Okei, no toi on kyllä ihan hyvä hinta. No jos, jos, jos, jos tota noin, olisi väärä, väärä opinen ja, ja tota noin, en, olisi, en olisi päivittänyt, niin kyllä toi olisi sellainen, että voisin hyvinkin napata. Niin tuolla okay. muuten Irkissä ihan hyvää kommenttia, että toi noin ja missä, jos kolme asiaa on, tässä on nyt käyty kaksi, niin jäljielu Snow Leopard. Että jos nyt sitä lähtee vielä esittelee ja unohtaa sen raudan Ei, kokonaan. me että niin... kolmas on tää iwork.com. Eikä se nyt mukaan niin mennyt. Toivotaan, ei. että se nyt oli tätä. Eikö niin, no kyllä esitteli noin hinnat ja kaikki tuossa välissä. Ja... eikö ei, jaa kyllä sanotaan, että tämä iWorki kylkiäinen. Okei, no ehkä se, ehkä se ei liity siihen. Toivotaan. <laughs> nyt demotaan iWorki.com, mutta se, sitä tässä ei sanota, että... Tuossa voi kyllä netin kautta voi editoida, mutta tässä ei sanota sitä, että tarvitsetko sulla olla niin tuo iVork. Aivan niin, mutta onkin. Että se to, toimi, että, että se, olisi, se olisi mun mielestä aika, aika hyvä selventää niin aika saman tien, mutta, Joo, mutta eivät ole katsoneet sitä tarpeelliseksi. Niin, mä voin niin en tiedä, en tiedä. Tässä, tässä voi jakaa samaa, samaa dokumenttia useamman ihmisen kanssa, ja, ja tota noin, että siinä mielessä se on. Pystiin Google Docs-toiminnallisuutta päällekkäin, mutta. Tota niin se muuten on mainitsematta, että iWork maksaa 49 dollaria, se nostaa yhdessä Mäkin kanssa. Ei kyllä mä sen tuossa ohi, ohi en mainitsin. Joo, mutta siis. Sä, va, sä vaan kuvittelet en mä <laughs> näistä asioista koskaan. <laughs> Mitäs täällä nyt tapahtuu? Joo, kyllä niin kuin näyttäisi ainakin sitä nyt demotaan, että tuo muokkaus Pagesin kautta. Joo, niin se, niin se, niin, varmaan, varmaan sitten, mm. paitsi että, ei oh, edit documents online. Joo, kyllä, y ja noin. Netin kautta. Ja siis ilmeisesti se näyttää, se, kun avaat safariin tai selaimeeseen, niin se ikään kuin pages-ohjelma olisi auki siinä selainikkunassa. Joo, mutta sanokaa nyt, että tarviiko tuo tuon aivorkin, mä kyllä epäilen, että se saattaa hyvinkin olla niin, että sen tarvii sen aivorkin tuohon pääsee. Joo. No niin, nyt pikkuhiljaa voisi kyllä lähteä taas eteenpäin. Täytyy nyt, kunhan nyt ei vain sitä snow leopardia pitäisi siinä kolmantena asiana. Silloin olisi kyllä nyt niin anti -kliimaksi koko tapahtuma. Mikä nyt sinänsä oli kyllä haudotettavaa odotettavaa, että ei mullakaan nyt järin korkeat odotukset Se Mac Mini nyt on lähinnä semmoinen, mihinkä varaa ma laskenut, että se olisi tulossa. Publ tämä tosiaan sanoo, että siitä on julkinen beta tulossa, niin mitä se tarkoittaa, jos se on julkinen beta, niin se kyllä viittaisi siihen, että se on avoin nyt, mutta sitten se sulkeutuu iWorkin niin käyttäjille. Mm. Toisaalta sitten tässä sanotaan, että, että tämä toimii mäkillä ja PCllä. Että, että se sen nyt viittaisi okay. siihen, koska iWorkia ei saa no. pc:llä niin. No olisiko se sitten, niin, no voi olla, että se joku, en tiedä, tulisiko se mobile Mi kyli ja se ei sekään oikein tunnu tunnu hyvältä. En tiedä, mitä, mitä, mitä Mobile Meillä nyt Windows-käyttäjä oikeastaan hirveän mies tekee. Eikö onko se Mobile Me Windows? Eikö se Outlook? on, on, on, on, se, no, on se, aivan se, niin onkin. On Joo. se olemassa, mutta, mutta tota noin, siis ne kaksi ihmistä, jotka sitä käyttää, niin ei varmaan saa sitä kauhean paljon irti. Joo. Joo. <laughs> Max Observer käy kauheasti keksi sanottavaa, niin ne kommentoi sitä, kuinka, kuinka Phil Schillerin Bostonin aksentti on rauhoittava. Okay. Joo, vähän vähän näyttää nyt kyllä huonolta. <tos> Tästä tulee maailma, maailmankaikkeuden jännittälin kahden tunnin podcast. <tos> Tuolla sanotaan, että entä jos tämä viimeinen, tämä Macworld-keenout tarkoituksella huono, ettei niitä tule ikävä. <tos> <tos> no en mä tiedä, kun on ollut alamäkeä kaikki keynoteit <tos> no tässä aikaa, niin, niin tota. Ne edelleen demoilee, demoilee tota. Kyllä tohonkin aika kauan aikaa käyttää. Noin niinku. Joo, nythän täällä Kuitenkaan sanotaan, niin kuin... että maksu, että siihen tulee maksu myöhemmin, mutta alkupeettä il on ilmanen. Joo, no. Mikäköhän se hinta mahtaa olla? Toi, toi, on, toi, toi, toisin sanoen, sitä ei käytä kukaan. Joo, se on kyllä vähän kuin Google Docs hoitaa okay, ehkä huonommin se sama homma ilmaiseksi, niin No joo. Ne no, e verkin e e käyttäjät, niin uskon, siis se ei, kovin... ei, ei, ei missään ole sanottu, että tämäkin olisi ihan yhtä karseaa. No se on kyllä ihan totta. Mutta siis kun miettii, tota, miten toi MobileMe toimii, siis se, en, en, puhu, en puhu koko toimivuudesta, vaan siis siitä, kuinka hyvin se toimii nettiselaimessa, niin jos toi toimii yhtä hyvin, niin silloin se toimii todennäköisesti, kyllä aika näppärästi. Joo, mä en ole koskaan käyttänyt mitään mobileme Joo, mulla oli se beta tuossa. Tuossa testissä, ja siis oli se nyt kyllä aika pukista, siis se, että tiedot ei päivittynyt niin kuin piti ja muuta tällaista vastaavaa, mutta kyllä mä melkein ostin sen nyt vielä, kun tuon iPhone sain, niin olisi se nyt vain niin näppärä, että ne kalenteritiedot siirtyisivät suoraan, että sun ei tarvitse sitä synkkailla, mutta toisaalta, miksi ne ei voi tuoda siihen iPhoneen esimerkiksi velani, yli kalenterisynkkausta, niin on sitten taas toinen asia, mitä pitää ihmetellä. Kuten se, koko te... aika samassa verkossa, niin tuntuu se niin hullu, että ne voi päivittyä automaattisesti. Täytyy kyllä sanoa, että, että, että no, vaikka mä koko ajan odotin, että varmaan noin noi maksaa toi iVork.com, niin, niin on se silti aika, aika kökköä, että se maksaa. Nyt muuten tulee tuo 17 tuumanne. Kyllä, sehän oli se. Jännittävää ja hienoa Tämä <tulman> on nyt jo muistavaa. Nyt, nyt kyllä täällä <tulman> tulee se piteilen otsaa, niin ei tämä nyt kyllä oikein vakuuta. Koska, koska tuo nyt on... Niin kuin mä sanoin jo aluksi, niin, niin tota, tuohan nyt on semmoinen, että sinne olisi voinut heittää mm. sivu, nettisivuille, vaan ellei tuossa nyt sitten ole jotain uutta ja jännittävää, mutta tuskinpa on, kun ne vasta, vasta päivitti noin läppärit. Joo, toi, joo siis, niin, niin, siis kun tuo on sama kuin 15-tuuman MacBook Pro, mutta isompi. Niin, vaan mutta mutta niin. kyllä siihenkin, sen demoamiseenkin, 20 minuuttia se no, Joo, heitä. ehkä siihen joku, joku saadaan. Katsotaas nyt, mitä, mitä syntyy. Mitä iWork.com sanoo, että today toimii. Katsotaas, minäpäs menen tästä heti iWork.com ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ei tietenkin... vielä, ei, kyllä vaan se ohjaa vaan tuon iWork-sivulle Applelle. Eh, eh, eh, oh. ei, ei ainakaan vielä näköjään pelitä. Me lupesivat sen tänään ja meillä on enää neljä tuntia tätä päivää jäljellä. <tätä> Eikö hei, on täällä, free trial. Ei, mutta siis ei. Se on, sä saat ladattua vain ah, e eWork-demo. No, se on muuten jännä että eWorkista on demo, mutta mistään muusta Applen softista ei ole. Tai mm. jotain on Apertureasta tai jotain muuten kanssa. Siis, ja on, eikö se oo, kyllä on musta tuosta Final Cut Expressistäkin. Onko mukaan? No, no, okay, en ole no, Joo, voi olla. En sano, kun en tiedä, mutta on kuitenkin. Joo, kahdeksan kuukautta on ollut Applen MacBook ilmeisesti jenkeissä myydyin läppäri. Mikä on aika jesu. Sitä täällä niin nyt sitten vaan kertoillaan. No, se on. No niin, se... nyt tulisi speksit. 17 tuumaa, 9.8 tuumaa, paksu. Ohuin ja, ohuin ja kevyin. 17 tuumainen läppäri, ledivalaistu näyttö, 1920 x 1200 resoluutio. Siinä on muuten ihan hyvä resoluutio kyllä jo. Joo, niin ja sitten vaan näyttö on parannettu, sanotaan tässä. Joo, jo, ja siihen saa jonkun 50 dollarin anti-glare optionin, että, että tota noin, eli siis heijastus. Oni, niin, eli glossua ei ole siis pakko käyttää. Tai sitten se on glossu, mutta siihen on heitetty joku, joku päällinen päälle. Ei, kun tuossa lukee, että se poistetaan se glossu ja siihen pannaan joku toinen kalvo päälle. Että siis kaikki, kaikki koneet tulee tehtaalta glossuna, mutta sitten vaihdetaan vaan se päällinen siihen sitten jo tilauksesta. Sen takia se maksaa tässä sanotaan. No 50 dollaria ei kyllä, jos kyllä, niin kun ostaa MacBook Pro, niin se ei ole, se ei ole siihen konkurssiin. Joo, kohan. ei todellakaan. Kolme... No hei, siinä on Firewire fir fir 800. Kyllä, hui, ja kolme, kolme USB-tä näyttäisi olevan yhdellä kylialla. Armollista. Onkohan toisella, Eikö joo, kolme vasemmalla puolella, joka ilmeisesti oikealla puolella vielä lisää, mini DisplayPort, Firewire 800 ja sitten noin samat Express Cardit ja muut vastaavat. Mitä muissakin. Että, että jos ostat sen kaikkein kalleiman läppärin, mitä Applella on, niin sit armollisesti saat sen verran portteja, että se on jo käytökelpoinen se kone. <tos> Joo, toi porttien määrä, yhdessä vaiheessa mä mulla oli ihan sama, mutta nyt mulla on kaksi hubia ja siltikin mulla on kaikki portit täynnä. Se on vähän Joo, aikana vahdistaa. on se, että mulla on, mulla on niinku yhteensä tässä mun... PowerMacissa on onko on viisi USB:tä ja kolme FireWireä ja mulla on näistä kaikista porteista mulla on yksi FireWire vapaana, no. kaikki muut on Lasine Lasin ja trackpad, niin kuin odotettiinkin, Se no, on sama Dominoscrins muissakin, sitten Core 2 Duo 2.93 GHz dual Core prosessori, mikä on ilmeisesti siis aika vauhdikas. 8 gigaa mikä se on aika hyvä. Se on läppäriä, kyllä aika hyvä päivitys. Ja ssd on can have up to. Eli siihen voi laittaa se. Gizmodo että se tuli sen mukana. No varmaan neljä gigaa lykätään, mun mielestä MacBook Pro on pienemmässäkin se. Tässä on optiona, että voi ottaa... Tähän voi ottaa tuommoisen flash kova, Se on ihan sinänsä looginen optio, koska se on niin helppo vaihtaa itsekin, että Apple haluaa sitäkin. MacObserver raportoi, että voi, siihen voi ottaa 320 gigan ö, normaalin aseman, tai 256 megan. <laughs> <laughs> Joo, sieltä on, no, täällä on se. Pieni, pieni kirjoitusvirhe. So. Paras akkukesto ikinä missään Applen koneessa. No, okay. no se, se, se, ilmeisesti nämä akku, akkuhuhut siis pitää paikkansa, eli, tai todennäköisesti kun järjentää akkuun, ne niin aletaan esittelemään. Eli olisiko se, niin olisiko se tosiaan nyt se akku on sit kiinteä, eli se pitää käydä liikkeessä vaidattamassa, että se on sinne sullottu sinne komponenttien väliin niin ettei sitä sieltä oikein pysty ottamaan pihalle. Okei, nyt niin toi on asia, mistä tulee aivan varmasti ihmiset valittamaan, että tämmöisiin pitää maksaa josta jostain ekstraa. Ja, niin, nois... ja, niin, ja siis kun nyt puhutaan kaikkein, kaikkein kalleimmasta ja hienoimmasta laitteesta, joka on nimenomaan tarkoitettu ammattikäyttöön, mm. niin ammattikäytössä voi, on, on oikeasti paljon tilanteita, että saattaa tarvita mm. niin kuin useampaa akkua. Jonkun kuluttajan, niin kuin peruskuluttajan kannalta se nyt ei välttämättä ole maailmanloppu, jos jää yhden kerran twitter lukematta tai sähköpostit katsomatta, mutta ammattikäytössä se on oikeasti kriittistä. Kahdeksan tuntia akkukesto, se on jo melkoinen ton koko luokakoneella. Niin, jos se on päällä. Ei just ei tee mitään. Nyt ne näyttää filmiä, missä insinöörit kertovat, siinä on pitkä akkukesto. Kuulostaa mukavalta. Tämä on Oscar komitea Kannattaa pitää silmät auki. Joo, irro, ei, ei saa akkua irtin. Tällä on saatu 40 prosenttia lisää kapasiteettia, kun se on saatu niin isoon tilaa se akku. Ja toi noin, se piti sanoa, että ihan varmasti muuten tulee tämän jälkeen semmoisia, kun nyt saa iPhoneille niitä semmosia akkupaketteja ikään kuin. Eli sä vedät siitä piuhan iPhone, niin se lataa sen täyteen. Veikkaan, että nyt kun tuohon ei ole vaihdettava akku, niin on varmasti nyt markkinarako löytyy tämmöisille siis, vehkeille. Mutta siis tässä sanotaan, että jos sinä jos laittaa irrotettavan akun, niin siinä on paljon tilan hukkaa. Mun, mun mielestä se meka, mekanismi, jolla voi akun vaihtaa, ei ole todellakaan tilan hukkaa, vaan se on aika olennainen osa ammattikonetta. No joo, mutta siinä, ilmeisesti tässä nyt tarkoitetaan, tai mä ymmärsin on niin, että se on just, että se akku on tehty sen malliseksi, että sen poistaminen on millään mekanismilla mahdotonta, jotta siis jos saatu se kaikki tila, mikä sieltä löytyy, niin käyttää. Niin, niin sitähän se nimenomaan tarkoittaa, niin, mutta niin. tässä perustellaan, että se, on, se, on vaan, se mekanismi on vain tilan hukkaa, että ei semmoista kannata laittaa, mutta tuota, no, si, si, siitä on varmasti aikamoisen monet ihmiset eri mieltä. Joo, tästä tää on niitä asioita, mistä tullaan varmasti käymään keskustelua. Ja mutta että... noihän tulee myymään kuin leipää joka tapauksessa, mm. että siinä mielessä sehän on ihan teoreettinen keskustelu. Joo, ja tämä sanoo, että noin akun pitäisi elinieltää kestää kolme kertaa kuin industry standard eli siis kilpailijoiden surkeat laitteet, mutta katsoin, miten se sitten pitää paikkansa. No ei minulla ole kyllä Apple-akuista mitään huonoja kokemuksia ollut, että en minä itse asiassa uutta akku, Aina on vanha laajempi ei, ei koska, koska Apple-ihmiset... Menee, kun karitsat päivitysten perässä, niin ei niillä koskaan on laittaa pitkään, sitten tulisi mitään. No olihan mulla tuossa vielä, vielä kesällä oli vanha ebookki käytössäni. Ihan niin kuin vanha kunnol, sotaratsu. Joo, ihan tuommoinen samannäköinen kuin ne 15 että eipä tässä nyt hirveästi mitään, mitään ihmeempää uutta ole. Kyllä, kyllä se siis, on ihan loogista, että jos korvaat sen mekanismin, lisäakulla, niin saathan se pitämään akkukesto, mutta, mutta tuota, no, siinä mielessä kyllä mä ymmärrän sen logiikan sen taustalla, mutta se on silti mun mielestä vähän aika kyseenalainen ratkaisu. Mm. Ja nimenomaan nyt puhutaan, kun puhutaan ammattikoneesta ehdottomasti, koska eihän tämä ole mikään semmoinen, no kyllä tietysti Apple-ihmiset ostaa, ostaa näitä ihan sähköpostikoneeksi varmaan, mutta, mutta tuota, noin, se kuitenkin on, se nimi on MacBook Pro tietystä syystä. Mm. Joo. Olisiko se nyt tosiaan sitten näin, että sille minille ei tehdä mitään? Tämä on nyt mun mielestä niin no, kyllä se nyt olisi tilaa vielä tämmöiselle pienelle one more thingille siinä, mutta toi, kyllä nyt vähän, jos, se, jos sille minille ei nyt tehdä mitään, niin kyllä se melkein pitää myöntää, että se on sitten kuollut ja kuopattu. Mä sitä aikaisemminkin on jo jossain yhteyksissä, muistaakseni sanoin, että että vaikka se laite olisi nyt edes valmis, niin kyllä se kannattaisi nyt julkistaa tuolla, koska sitä on niin paljon odotettu. Siis sehän on kohta kaksi vuotta, puolito, reilu puolitoista vuotta vanha laite. Et kuka ostaa puolitoista vuotta vanhan tietokoneen täydellä hinnalla, niin se on, niinku, se on kyllä aika huono homma. Macroumorsin tuonne pääsivulle pääsee muuten nyt, mutta, mutta täällä ei ole mitään mainintaakaan siitä, mitä, mitä noiden live-streamille kävi, olisi vähän, olisi mielenkiintoista tietää, Tietää vähän tarkemmin, että mikä on heidän, heidän näkemyksensä asia. No nyt saatiin akku, akkuhommat ohitse, eli siirrytään eteenpäin. Ja väitetään, että viisi vuotta jopa pärjäilee. Tämä on siis korkeintaan viisi vuotta <köhö> tuolla akulla. Ja uusi akku on täysin kierrätettävä, ja Greenpeace on siis ilmeisesti kovin tyytyväinen. Mikä, eikö se Greenpeace oli, kuin Kimppu silloin pari vuotta takaisin taisi olla. Ja eiköhän ne ole kaikki ollut. Ha -appa, onhan Apple ollut ja siis EU-uhan pisti niillä. Ai niin, joo, se oli joo. on muutamassa, muutamassa tuotteessa, että tota noin, ja muistan, muistan ne, aikanaan, kun mä olin yhdessä kansainvälisessä mäkkikäyttäjäyhteisössä just silloin, kun tämä tuli, niin heidän mielestään se oli valtava vääryys, että, että Aplain saa laittaa justiinsa niitä, niitä hermomyrkkyjä kameroihinsa, mitä, mitä he haluavat, että he eivät voi niitä käsittää, että kuinka, kuinka voidaan tällaiset kieltää, ja mä olin silleen, että joo, joo. Niin, ja tossakin on toi kahden näyteohjaimisysteemi, sillä huonommalla näyteohjaimella se on se seitsemän tuntia, kun kestää, ei siis kahdeksan tuntia, ja sitten sillä paremmalla se on seitsemän tuntia. Kolme tuntia enemmän kuin vanha 17-tuumainen. Ihan jees, ihan jees. Applen osake on noussut taavistuksen, mikä on meidän päivän harvinaistaan vielä. Ilmeisesti nyt ei ole vielä ihmiset olleet muut niin pettyneitä kuin me. Joo, no voisi nyt pikkuhiljaa kyllä siirtyä eteenpäin. Kyllä nyt sanon vaikka silläkin uhalla, että itseäni toista, niin kyllä toi mini, jos ei se nyt tule, niin huonolta näyttää. Kyllä mä olisin itse halunnut nähdä, että olisi vielä jotain tehty. No eipä ne ole Apple-tv-täkään päivittänyt. päivittänyt ties kuinka pitkää aikaa. Että... Niin no, no, eipä siinä ole taas toisaalta hirveän mitään päivitettävää. Ola. Aina on päivitettävää, niin. koska, koska, koska Apple-ihmiset ostaa sen uusimman version joka tapauksessa, niin kannattaa se päivittää jo ihan näin vuoksi, niin, niin saa kasan dollareita ohu. Se on 200, 2799 dollaria on hinta tuolla Joo, uudella siis 17 ku, On se kallis, mutta siis... On se pirun kallis. On se, mutta siis on noin vertaa vastaavia Lenovoja muiden niin Pro kannettavin ja tuossa hintaluokassa ne pyörii. Et mä, silloin kun me omaa MacBook Prota mm. ostin, niin vertaili ja Oli jopa lenovo oli siis ihan niin kuin samoilla spekseillä kalliimpiakin malleja. Et ei ne ole niin sillä kalliita, että siltä se vaan köyhästä saattaa tuntua. Mutta se, se on siinä, siinä tietysti, minua on aina ihmetyttänyt nämä kalliit läppärit siinä mielessä, että siihen mihin ihmiset suurimmaksi käyttää näitä, niin pärjäisi tuollaisella netbookilla, mutta pitää olla, pitää olla 17 tuuman MacBook Pro kuitenkin. Tuolla muuten Rantom laittaa ihan hyvää kommenttia tostakin, että voi muuten olla, että minin laittaminen vihreäksi tuottaa ongelmia ja siksi kästää päivittää. Ei sinänsä mikä hullumpi idea sekeä, että se voi olla. Tai jos kun nyt kaikki tuotantotavat pantu uusiksi todennäköisesti, niin olisi pistämässä senkin uudestaan, että niistä samanlaiseen koteloon varmaan olisi laittamassa. Nyt siellä näytetään 17-tummasesta mainosta. Tämä alkaa mennä vähän nyt varsin puolelle Ei, nyt, nyt on one last thing. Kään, se lieneekään. Nyt sieltä Tim tulee... Jobs on sit... kuollut! <laughs> se meni jo. Joo, nyt vielä. Nyt jännittää oikein. Mitäköhän sieltä nyt sitten keksitään? Ja nyt se puhuu Iitunesista. Puhu. Puhu, kuulemma nyt se alko puhua, se sanoi, että one last thing alkoi puhumaan iitunesista. <lacht> Älä nyt puhu iitunesista. <lacht> <lacht> teksturi, teksturi, teksturi. <lacht> Nyt mulla on kuoli Mac Observer, se ei päivittänyt pitkään aikaa, ei kun no nyt. <lacht> Mitä nää nyt taikoo? <lacht> Okei, eli, eli nyt, nyt tota noin, kun hän aloittaa puhumaan iTunesista, niin se, se tota noin DRM-vapaa. Onko? Tuolla, tuolla ainakin, etku hetkinen. Joo, kyllä. Ei, mä nyt saan irkistä tämmöistä tietoa, mutta mä en tiedä, onko tämä ihan kuranttia, koska mun sivut ei kerro tätä vielä. No, joo, ei täälläkään mitään. No, Odotetaan. Jos, ei, jos, jaa, taitaa, jos, taitaa, jos tulee DRM-vapaat, niin se on sitten tämä on erittäin innostavaa. innostavaa. Kiinout, vaikka, vaikka tämä olisi ollut kuinka tylsä tähän asti, koska se on, se on, tutana, se on iso. Joo, kyllä, nyt se. kyllä se varmaan se DRM-vapaus nyt taitaisi olla. Siis ei, ei, tää, ei täällä ole vielä mitään faktaa siitä, mutta ei. en keksi mitään muuta, mitä siinä voisi olla. No, tällä tällä lähinnä kerrotaan, että... Taas, että kuinka hyvin että, on myyty. se kuudessa vuodessa on myyty yli kuusi miljardia kappaletta ja, Joo, on 10 miljoonaa viisiä vapaana ja 75 miljoonaa tiliä ja, noin, Niin on 75 miljoonaa tiliä luottokortteilla. Kolme, se, niin, kolme, kolme uutta asiaa kuulemmaan tässä, eli olisiko se DRM vapaa, mitä sitten vielä voisi olla? DRM-vapaus, se lopettaa ensi kuussa ja, ja tota noin, sitten kol, kolmas on, että ipod linjat lopetetaan myös. <lain> Mä mietin, että toi, Toi voisi olla mahdollisesti toi yksi asia, että noita TV-sarjoja tuota suu muualle, mutta se voi olla ehkä Jum. vähän kaukaa haettua. Nyt, no joo, ensimmäinen asia on se, että on varjoiva uh, hinnoittelumalli, eli, eli biisit voi maksaa 99 senttiä, 69 senttiä tai dollari 29. Okay. Ja, ja, se, ja se viittaisi siihen, että tuota, noin, on luos DR-vapaus, koska siitähän, siitähän ne on tapellut kaikkein eniten, Tää varjoiva hinnoittelumalli tulee, mikä tää nyt on, Tammi Helmi Maalis, huhtikuussa. joo. joo. Mä, oon, mä oon huono kuukausien nimissä niin suomeksi kuin englanniksi, mm. että, että, että, että mä joudun tekee tällä vaikka puhuttais suomea su koko, mm. koko ajan. Mutta, mutta, tuttana, mutta toi, toi, toi dollari 29 sentia on kyllä iso hinta biisistä, en olisi kyllä valmis maksamaan, maksamaan sitä, että se, mutta se on varmaan niille uusimmille Britney Spears-listahiteille, että, että ne mua tuskin kiinnostaa muutenkaan. Joo, nyt oli siis DRM vapaana. Täällä ainakin sanotaan, että voit päivittää koko ostamasi kirjaston DRM vapaaksi. Just, Kuulostaa joo. hyvältä. Ja siis se on, siis on, niinku, on tota itunes eli se on 256 siis, kilobittia sekunnissa, ja se on siis parempi laatu. Ja se on, on starting today, eli tästä päivästä lähtien 8 miljoonaa kymmenestä miljoonasta biisistä on DRM-vapaita. Okei, no se on kyllä ihan hyvä luku. Ja, ja, ja ensimmäisen neljänneksen aikana kaikki. Okei, tämä, tämä on nyt hienoa. Oho, iPhoneista puhutaan. Nyt alkaa menee hulluksi. Mua nyt, siis, nyt niinku ihmetyttää sitä, että kun aluksi sanottiin, että tänään puhutaan Mäkeistä, tässä on puhuttu nyt pelkästään ohjelmista, näytetty se MacBook Pro, mikä nyt oli ihan itsestään selvää, että se tulee jossain vaiheessa, eikä siinä ollut mitään ihmeellistä. Nyt puhutaan iTunesista ja iPhoneista, ettei tämä nyt ihan sitä, mitä luvattiin. <lain> Niitä, kun käytetään puolitoista tuntia siihen, että on tämmöinen, <lain> Tä voit niinku scrollata tämän tälleen ja sitten niinku viimeinen juttu, hei, meillä on kaikki tämä, mitä te halusitte aika mielenkiintoinen tapa koota, koota esitys. Mut joo, täytyy kyllä myöntää, että tulee, tulee välittömästi kyllä päivitetty omaankin idun ostettu kirjasto. No se riippuu siitä, että kuinka paljon se maksaa, se päivitys, että saattaa olla, että jos on niinku eikö se ollut, viimeksi oli 30 senttiä per biisi, niin mulla on sen verran biisejä että tulee aika roimasti maksamaan, jos, jos tota Joo, kolmas uusasia on, on iPhoneen liittyvää. Mm, hetkinen iTunes wifi fi Music Store tulee 3Glle. Okei. Eli siis nythän se toimii vaan VLANilla. Juuri. No, no se on ihan loogista. Joo. On, Mutta onko sielläkin se idioottimainen 10 raja? rajaminen <laughs> niin. podcastilla? Siis, se, se oli kyllä siinä päivityksessä. Niin mä olin, siis, mikä, mistä podcastissa on alle 10 mekan jaksoja? Mä en ole ikinä nähnyt sellaista. No jotain lyhyitä. Daily Gizwys on niin. alle 10 yleensä. Mutta siis siinä on jälleen kerran osoitti ylivertaisuuden, kun on N95 ja iPod Touch, koska mä voin joikun spotilla jakamaan ton, ton kännykän 3G, niin kuin niin mä voin ladata sillä ihan niin paljon, mitä mä haluan. Joo, toi, toi vaikuttaa kyllä ihan hyvältä, kohon nyt vaan saisi sen podcasta, ei saman. mutta luulisin, että jos kerron sallii Tonni, niin se tarkoittaisi sitä, että AT&T o tullut jonkun verran vastaan ja antanut heille luvan käyttää heidän kaistoja vähän enemmänkin. Ja, ja siinä on siis se, että, että tota noin, no, siis sehän on ihan noudettava, että me täällä joudutaan kärsimään siitä, mitä AT ja T haluaa. Se on niin, mm, siis joo, kertoo siis sitä, se on. kuinka Apple, Applea niin oikeasti... Applehan on usein osoittanut, että ei niitä oikeasti kiinnosta muun maailmanmarkkinat. Että, että jos nyt jotain voi myydä muuallakin, niin ihan kiva, mutta ei ne, ei ne aio mitään ylimääräistä vaivaa laittaa siihen. Mutta tämä, tämä, tämä tulee tänään, tämä, että voi kolme gen yli josta Eli se tarkoittaa sitä, että firmispäivityshän sen on pakko, on pakko joo, tulla. Niin, Toivotaan, että se porkeasti homma tulisi siinä samalla. Ja ilmeisesti nyt ollaan loppumusiikka ja kohta laittamassa soimaan, että sehän aikaisi ilmeisesti tässä. Joo, no mutta toi niin kuin, sanotaan, että toi DRM-vapaus iTunes-biiseihin, niin se, se on sen verran iso paukku, että, että annan anteeksi kaikki, kaikki nämä synnit, mitä tässä tämän aikana tehtiin tätä ennen. Joo, kyllä mä melkein, melkein olin nyt samoin, että toi on, siis, toi on tosi iso juttu, koska nyt kun, nyt on käytännössä kaikki isot kaupat on DRM-vapaita ja se tarkoittaa sitä, että jos sitä DRM:stä nyt pikkuhiljaa ruvettaisiin pääsemään oikeasti eroon. Toivotaan, toivotaan täällä on muuten... tänään esittelemme teille artistillinen joka on saanut 15 Grammy-palkintoa kaksi Emmy-palkintoa ja on myynyt yli 100 levyä <täilä> tässä taitaa olla joku pieni kirjoitusvirhe käynyt jollain eiköhän se tarkoita sata miljoonaa Tony Bennett kuka hän Tämä, on se on näitä Amerikan Amerikan legendarisia viihde, lauleja. Joo, alkassa siis ilmeisesti olemaan tässä. Kyllä, siinähän se on, ei siellä yleensä se jälkeenä jälkeen enää mitään ole, mutta no one last thing oli, oli tämän kärsimyksen arvoinen. Täytyy, täytyy sanoa, katsotaan mutta mitä I, iTunes Tore sanoo, se on varmaan maassa, mutta, mutta tota noin. Siis Apple Store. Ei kun iTunes joku joko saa DRM-vapaata, ne ei en mainita mitään siitä, että kuinka, kuinka paljon se maksaa, jos päivittää. Sehän on ollut ole... aikaisemminkin se päivityssysteemi olemassa, vaikka että se sama hinta, ja. mä nyt en tähän. vaan Mutta jos se on 30 senttiä biisi, niin se on liikaa. Joo, siis mun mielestä se oli joku summa per levy tai joku tämmönen. Et siis oli, oli totta kai joku biisihintakin, mutta se per levy summa ei mun mielestä ollut. Silloin pala. kun se tuli ihan ekan kerran, niin silloin mä muistan, että, että se oli niin 30 senttiä per, per biisi. Tässä, okay, iTunes, Plus, iTunes Plus sanoo. Uh, no, I, ei ole vielä päivittynyt, koska tässä, tässä sanotaan, siis te, mulla on nyt tällä hetkellä, mitä me voisin saada iTunes Plusalla päivitetty, mulla on yheks, 98 biisiä, jotka tällä hetkellä, siis on ennen kuin nämä tuli niin en, ennen tätä, että nämä suurin osa siirtyy, sitten sit mulla on varmaan useampi sata mutta nää 98 biisiä Näiden päivitys maksaa yli 30. Okei, okay, joo. joo. Että, että tota noin. On se vähän että, suolainen hinta. Se on todella suolainen hinta, että maksaa semmoisesta, niinku semmosesta, mitä mä oon, että, että sanoisin, kun tämä on vielä tää, että tää on upgrade my library, ja sitten painaa nappia, onkohan se sit lähtee siitä tulemaan. Ei kyllä, tämän, voi, voikohan tän tota, voikohan tän niin kun, valkata niin kun, yksitellen, että mä en nyt välttämättä kaikkea tarvis, mutta jos jotain, jotain voi kyllä tässä taitaa olla niin, että joo, kaikki tässä on tämä yksi, vai, ja se on, se on siinä, että, että täytyy, täytyy nyt katsoa, mitä toi tulee, sitten mutta kaikki, kaikki tota, läväyttää tuonne mä luulen, että, että, että no ja tainnut mainita nyt, mikä se on, se puuttuvat kaksi miljoonaa, että onko siellä vielä joku firma, joka laahaa perässä, Ensinnäkin mikä iso firma on, jos sinulla on vain kaksi miljoonaa biisiä, koska noilla isoilla firmoilla on kyllä paljon isommat katalogit. Irkissä tuolla on huudella, että toi Tony b biisin nimi on The Best is Yet to Come. Eli olisiko tässä nyt oikeasti niin, että sen jälkeen on vielä jotain tulossa? Ei. En tiedä. Nyt, täytyy nyt ainakin odottaa. Jää nyt tämmöinen pieni summaus tässä sillä aikaa. Eli mitä, mitä nyt tänään jäi käteen? e-life, e, -life, e koordinaatiopohjainen systeemi ja kasvon tunnistus, ok. Karaspändin soittotunnit, tunnit, e parempaa, tai e okei se oli ehkä vakuuttavin noista niin tähän mennessä. iwork.com e uusi eeworkki, lisää päivityksiä jotain pientä. Ja sitten, mitä sitten vielä oli nyt, mä unohdin jo. <laughs> niin, MacBook Pro. Joo, no. No aika vähän kyllä nyt heikko saldo. Jotenkin niin kertoo siitä, että Apple ei tänä vuonna niin edes välttämättä. Joko ne ei yrittänyt saada tuon hirveästi tavaraa, tai sitten niinku vaan deadline-paukkuja, jotain vasta Vähän nyt se soittaa toista biisiä siellä jo. Okei, no on aika se Yleensä on luen piisiä biisiä, valot sammuksia, se loppuu siihen. Joo, mutta no, tuolla on nyt nyt on ihan bändi mukana, että yleensä siellä on joku niinku tyylin ääni ja kitara, että siellä on niinku ihan oikeasti bändi, että, että onhan se, jos saadaan bändi lavalle, niin tyhmäähän se on niinku yksi biisi, sitten... Itse siinä, että, että en, mä, en mä usko, että toi biisin nimi nyt, se on vain niin geneeristä, geneeristä hehkutusta ja saattaa olla, että se on se sen iso hitti. Mm. Joo, vähän nyt näyttäisi, että ei tää nyt, täytyy kyllä myöntää. Siis tosiaan toi D Dermopaus on niin iso. No joo, se on että, kyllä, niin että, se pelastaa pa paljon. Te, te, se on... Se, se, mun mielestä se olisi niin se, että sillä lähdetään liikkeelle ja siihen käytetään vaikka puoli aikaa sen, sen läpikäymiseen ja olisi selitetty tarkkaan, että miten se, päiv miten se päivitys toimii, kuinka paljon se maksaa ja mitkä firmat on mukana. Ehkä olisi voinut tuoda levyyhtiöstä jotain vieraitakin kertomaan, kertomaan tästä, selvittää enemmän sitä, sitä hajontaa hinnoittelussa, että mä en ymmärrä, että miksi se nyt se niin ainoa mielenkiintoinen asia tässä tässä keynoteissa, niin oli sitten sulottu seksi niin viimeiseksi lyhyeksi kymmenen minuutin Joo. rykäykseksi, että, että tota noin, se on aika käsittämätöntä. Joo, toi on kyllä aika totta, että siis mä en tiedä, mun mielestä tämän asian on kauasta nyt puolitoista tuntia tässä nyt on niin menty, ja mun mielestä tämän asian olisi pystynyt kertomaan tuntiin puoleenkin jopa ehkä, siis niin kuin vielä ihan hyvin ja tehokkaasti, ja niin, että asiat tulisi hyvin esiteltyä, että kyllä nyt meni vähän tällaiseksi jauhamiseksi tämä homma. Täytyy se video ihan mielenkiintoinen katsoa, että onko se nyt oikeasti, kyllä. pysyykö siinä mielenkiintoa Varma, yhdellä? Varmaan tulee skippailtua vähän, mutta, mutta, tota, mutta se, on, se on kyllä. Sillä pain painotti, että su suurin osa tästä, tästä hintahajonnasta, mikä tulee tuonne iTunesiin, niin se tarkoittaa suurimmassa osassa tapauksia, että että se on se alempi hinta, 69 senttiä. Ja sehän on itse asiassa halvempi kuin mitä, mitä halvimmat viisit on ollut tuolla Amazonin. Joo, joo, e-kaupassa. Se on, kyllä, se on ihan hyvä hinta. Ja, ja tota, mutta, joo, euro 29 senttiä biisiltä. No, euro 29 senttiä taisi olla se hinta silloin, kun noi, tuli noin EKAT-DRM-vapaat. Joo. Vapaat. Biisit. Olisinko, olisinko muutaman ostanut silleen, mutta se oli minusta liian kallis, Se sen jälkeen kun se muuttuu, että se on 99 senttien ollut noin DRM-opatkin, niin sit mä oon ostanut oikeastaan pelkästään niitä, et tosi harvaan on tullut ostettua mitään suljettuja viisejä. Phil tuli takaisin lavalle, mutta se vaan kiittää, kiittää kaikkia, kaikkia siitä, että, että tulivat paikalle ja, ja sanoo, että se oli siinä. Joo. Miksi no, sä täytyy niin. takaisin? En Tämä on käsittämätön, niin käsittämätön... No saipahan, rakkaus, ven, ja saipahan taas... venytettyä ja hiukan lisää pituutta taas tällä. <laughs> niin, nyt kun me pääsimme tekemään vihdoin Macworld-kiinnotin, niin täytyyhän tästä nyt vetää kaikki. Joo toi noin, itse just... Eh, ehkä tässä onkin kyse siitä, että Phil Schiller halusi ehdottomasti Macworld... Keynotin itselleen ja ne, ne kävi hirveä tappelu siihen ja sitten lopulta Steve Jobs suostui, että no okei, sä saat vetää tästä lähtien kaikki Macworldin keynoteit ja sitten sit se tota, noin, tiputti koko firman pois sieltä ihan vaan sen takia, että, että tota, noin, se saisi vastaisuudessakin tähän. Siitä on ihan varmasti kysymys. Täällä toi hopeisessa omenassa itse asiassa yksi nimimerkki kirjoittelee tämän juuri myynyt iMac e ja tarkoitus oli tilata uusi Mac Mini kun se tulee ja nyt kävi kyllä vähän ohrasesti. Väärä arpa valittuna täytyy sanoa. Osta, osta 300 euron asena siihen Ubuntu, saat paremman. <laughs> saat, saat huomattavasti paremman hintalaatusuhteen. Joo, o, kyllä tämä nyt vähän niinku. Vähän nyt näyttäisi niinku, että se olisi niin sitten tämmöinen tällä kertaa. Ei nyt niinku. No, toi DR on vapaus, joo, hieno homma, mutta toi. Ei, kyllä nyt. Aika huono suora suoraan sanottuna, eitä tässä oikein. Joo, kyllä. Ja justiin, että tämä, niin kun, jos se DRM-vapaus olisi ollut se niin pääjuttu ja siihen olisi käytetty aikaa, niin sittenhän tämä olisi ollut tosi, tosi kiinnostava ja huimaa kiinoa tämäkin. Että, että mä olisin melkein pistänyt tämän sitten rinnalla sen iphone kiinoutin kanssa, että, että ihan, ihan kumman ratkaisu tämmöinen, että ensin jauhetaan yli tunti ihan turhan päivästä ja sitten, no mä sanoin sen jo, joten enpä sano sitä uudestaan. Joo, joo, se on kyllä ihan, no. Siis ne antoi, siis antoi 17-tuumaiselle MacBook Prolle, joka on prikuleen sama kuin mistä puhuttiin umet lammet jo viimeksi. Niin ne an, käytti siihen enemmän aikaa. Niin, niin. Tuota, joo, siis toi, toi Mac, MacBook Pro homma nyt oli siis tosi outo. Minkä takia se nyt piti ottaa edes puheeksi, koska siis eihän siinä ollut mitään. No okei okay, se akku, joo, kiva homma, mutta siis <laughs> kyllä nyt niinku... Ärsyttää kyllä tällä hetkellä. Tämä nyt oli siis huonoin keynote koskaan, eikä se johdu Phil Schilleristä ainakaan niin kuin näin Ei. tämän perusteella, vaan ihan kyllä sisällön puute. Niin, tai, tai sisällön outo jakaminen. No joo, sekin. Sisältöä tuosta olisi ihan oikeasti saanut. Mm. Että, että tota noin... Joo, kyllä tämä nyt vähän oli, vähän oli tämmöinen pettymys. Sä rupesin just oikeasti miettimään, että kannattaako tätä edes podcastina julkaista, että kuka tämmöistä haluaa kuunnella. Mitä julkaisen, julkaisen nyt julkaistaan niin julkaista, julkaista, joo. Ei, ei minukkaan podcasteja kukaan koskaan kuuntele, mutta <laughs> mä sitten silti julkaise. Joo, oh. Semmoista, semmoista. Ei tässä nyt oikein. Ei oikein kyllä nyt jäänyt käteen. DR on vapaa-aituun, se on hieno homma ja siinähän se sitten onkin. Tämä nyt alkaa mennä vähän myös koska ei tässä oikeasti on ei, mitään sanottavaa. Se oli siinä. Minä kiitän tuosta tässä. Tämäkin oli kuitenkin ihan hauska tehdä. Tämä on kuitenkin ollut pitkä perinne, jotain aina on ollut keynotejen aikana ja muuta. niin Vaikka tämä nyt ei ollut ihmeellinen keynote, niin kyllä tämä on hauska pitää perinne yllä sillä, että on jotain live-seurantaa aikaisemmin, me niin, niin ihan chattia yllä, yllä kypessä, mutta, mutta sitten kukaan ei tullut sinne niin yleensä, <tos> tämä, ei, tämä ei oikein järkevä niin, <tos> niin, Joo, mutta kai sitä pitäisi vaan laittaa niin hommat purkkiin ja vähän pistä podcasti tästä huomenna illalla illalla jakoa tänään niin enää ehdi mutta varmaan ehkä pikkusen kyllä leikkelen pois, siinä oli alussa sitä sekoilua niin paljon niin ehkä voisi olla ihan hyvä ottaa vähän löysiä pois siitä Joo, mutta semmoista en muistuttele vielä podcast-kuuntelijoita, että hopeinenpodcast.netistä löytyy kilpailu, jossa mahdollisuus voittaa palkintoja. Siellä on hopeinen omena t ja hiirimattoja ainakin jaossa ja iPod e henkistä pääpalkintoa. Vielä IPodin e tarkemmin malli tässä on vielä vähän auki, kerros kerro siitä sen enempää, mutta selviää tuossa tai loppukuu puolella. Ja loppukuussa tosiaan sitten julkistetaan voittajat ja silloin sitten pannaan paketit, postia, silloin juhlitaan myöskin niitä hopeisen podcastin synttäreitä Mutta siis kiitos kaikille, jotka jakso tänne asti kuunnella. Vedettiin yleisöennätykset stream.netille jälleen, ja se oli ihan mukava homma. Ja hei, podcast.tv. Mä, mä en saa tästä palkkaa, nimittäin. Ai niin, tietysti, joo, tietysti mainostus on aina sallittua. Sieltä, sieltä löytyy minun podcastin. Hmm. Mutta siis kiitos kaikille kuuntelijoille, Irkissä kommentoijille ja kaikille muillekin, ja myöskin kiitoksia Henrikille, että pääsit paikalle. Hauska oli olla. Joo. No. mutta ei mitään. Kiitoksia vaan sinne vielä kertaalle ja pannaan tämä tästä nyt sitten poikki. Heippa hei.